29. Сем Віндгем Грішникам немає відпочинку. Коли я повернувся на Примчанд-Борал-Стріт, була вже майже друга ночі. Знову на мене чекало повідомлення, і знову я сподівався, що воно від Сурена. Дивно, але виявилося, що воно від Денні. Вона телефонувала годину тому і просила, щоб я їй передзвонив, хай би як пізно це було. Що ж такого термінового могло дошкуляти її світлості о такій порі? Може, щось затримало її водія, і він не повернувся після того, як завіз мене додому? Певен, що з хлопцем усе гаразд. Зважаючи на те, що відбувається в місті, він просто поїхав перевірити, як там його родина. Але я все одно підняв слухавку, назвав оператору номер її телефону і попросив з'єднати. Вона відповіла після першого ж гудка. «Е, ні», – автомлено промовив я. «Думаю, що ти хотіла запитати про свого водія». чи слухай, Семе», – заявила вона голосом надто наполегливим для другої години ночі. «Потрібно, щоб ти приїхав до мене. Є проблема». «Що за проблема?» «Доки нічого поганого. Кілька розбитих вікон і таке інше, але я нервую. Ти знаєш, що таке вже траплялося. Буду дуже вдячна, якщо ти під'їдеш. Просто поглянути». Я мовчки зітхнув. Богові відомо, коли я спав. До того ж і гадки не маю, де в дідька Сурен. А тепер ще й Енні бажає, щоб я заспокоїв її нерви, бо вона, бач, нервується через розбиту шибку. Був час, коли я готовий був бігти, варто їй слово сказати. Але то лишилося в минулому. Я постарішав, виснажився і наразі почувався втомленим. Але її можна було зрозуміти, і вона позичила мені авто. Ені, ні», – почув я свою відповідь, – «приїду так скоро, як зможу». «Чудово», – була відповідь, – «пришлю водія». Не так уже чудово, як і їй бачилося. Я не мав сил пояснювати, що наша квартира, підозрюю, була під наглядом оперативників зі служби безпеки. Скажи йому, нехай чекає на мене біля храму Шиви на коледж-стріт у кінці вулиці. Буду там за 15 хвилин». Я поклав слухавку і дістав із кишені папірець з номером Доусона. Запам'ятав його, порвав папір на дрібнісінькі шматочки і викинув половину в смітник. Решту виніс на балкон, розклав на поруччі і дивився, як їх розносить вітерець. І тут я краєм ока дещо завважив. Рух у тіні навколо помаранчевого сяйва вуличного ліхтаря. Я вдивився, зосередившись на клаптику тротуару через дорогу. Важко розрізнити і не можу сказати достеменно, але нутром відчуваю, що там хтось є, спостерігає. Я поплентався назад, до спальні, влаштував спектакль, умикаючи світло, і за п'ять хвилин вимкнув його та запнув завіси. Якщо дійсно хтось за мною стежить, мусить подумати, що я нарешті ліг. Почекав ще п'ять хвилин, тоді взяв револьвер, пройшов темною квартирою і вийшов за двері. Якщо дівчата з борделю здивувалися, побачивши, що я знову рвуся до їхнього заднього двору, вони добре це приховали завдаваною нудьгою. «Ви сьогодні дуже зайняті, капітане Сагиб», – сказала Пія, – «або набираєтесь хоробрості, щоб завітати таки до нас у гості?» «Ще раз почую такі розмови», – пригрозив я, – «і покличу дивізію віце-короля, щоб вас заарештували». Пія затріпотіла віями. Ой, прошу вас, капітани Сагиб, ви ж знаєте, що тітонька Сінгху місяць платить поліції більше, ніж ви заробляєте за рік, тільки себе зганьбите. Дівчина мала рацію, але я не міг цього визнати. Поговоримо про це пізніше, Пія, зітхнув я. Наразі маю відвідати іншу мадаму. Лянча стояла на розі коледж стріт біля маленької урни Богушиві в колоніальному стилі. Лише відчинивши дверцята, я побачив, що за кермом не водій, а сама Енні. "Що?" відреагувала вона на моє здивування. "Серед ночі семе. Невже ти вважаєш, що я можу викликати свого водія 24 години на добу? Не поспішай сідати, мусиш і ще раз повернутись до свого лігва". Її вимоги починали дошкуляти, але я вирішив обернути все на жарт. "Чи можна поцікавитись, навіщо?" Потрібен одяг для твого приятеля Сурена. Лише від звуку його імені мене ніби струмом пронизало. Ти знаєш, де він? Вона поглянула на мене і закотила очі. А вже ж він у мене вдома. Ти впевнений, що ти детектив? Уже пізно, буркнув я. І навіщо йому перевдягатися? Свій одяг він віддав носієві на вокзалі. 30. Сем Вінгем Зустріч відбулася, не була вона доволі ніяковою. Звісно, я відчув полегшення, побачивши його, але не остаточно визначився, як поводитись після того, як він тицяв пістолетом мені в пику. Та хоч би що я до нього почував, однак дуже розвеселився, побачивши його у вітальні. «Ну, справжня тобі, Енні, в халаті». Вражаюче маскування, похвалив я, хоча помада та підбори не зіпсували б твій вигляд. Він явно не вважав цю фразу смішною. Я простягнув торбу з одягом. Хочеш перевдягнутися, чи тобі це вбрання до вподоби? Можна було б привітатися трохи тепліше, Семе, промовила Енні в мене за спиною. Мідолашний хлопець стільки пережив. А це він тобі розказав, поцікавився я а не зізнався, що вранці погрожував мене пристрелити. Час тобі і подорослішати, Семе, зітхнула вона. Сумніваюся, що в місті лишилося чимало тих, хто колись не погрожував тебе пристрелити. Просто диву даюся, що Сурен так довго тебе терпів. Я й сама відчувала спокусу це зробити за кількох обставин. Тут утрутився Сурен. Якщо тебе втішить, я би цього не зробив. Радий чути, пирхнув я. Якщо ти помреш, я не зможу платити за квартиру. Гідної відповіді я придумати не встиг, бо до кімнати увійшла покоївка Енні Анжу з горнятком кави. Щоправда, я просив щось міцніше, але Енні вирішила, що це недоречно о третій годині ночі. Сурену взяв торбу і подякував за одяг. «З тобою все гаразд?» – запитав я. «Так, я, як ти любиш казати, досі живий». «Не хочеш розповісти, де тебе носило цілий день?» Переслідував Гюль Могамеда, була відповідь. Відстежив його до Хавури, але він був у супроводі військових офіцерів. Мені не вдалося його заарештувати. «Подейкують, що ти стрибав із потяга?» – зауважив я. Він так і витріщився. «Це тобі міс Грант розповіла?» «Ні, полковник Доусон». Сурен змінився на обличчя. «Отже, відділен дійсно мене розшукує. Я так і відчував, що в потязі люди Доусона». Я ковтнув чорної кави. «Маєш рацію, то були люди з відділу, але вони не виконували накази Доусона і не шукали тебе. Схоже, нашого приятеля Доусона посунули колеги з відділу». «Оце добре?» «Для тебе?» «Так», – підтвердив я. «Здається, він хоче обілити тебе». «Чому?» «Назвемо це кабінетною політикою». Сурен почухав вухо. «Усе одно не розумію, як він може зараз мені допомогти, адже Гюль Могамед повертається до Бомбея». «Це ми з'ясуємо», – кивнув я. «Він попросив мене зателефонувати, коли ти з'явишся». «І ти йому довіряєш?» Я пригадав розмову з головним шпигуном. Він міг обрати для нашої зустрічі будь-яке місце, але вибрав таке, що, на його думку, змусило б мене ставити запитання, на які він був змушений відповідати. Тепер я розумів, що він добровільно видав кілька своїх таємниць, щоб завоювати мою довіру. Можливо, він і мав намір мене надурити, але я сумніваюсь. Поліція врешті-решту піймала б Сурена з моєю допомогою або без, і таки скидалось на те, що Доусон мав певне протистояння зі своїми колегами. Інтуїція підказувала, що йому і його слову можна вірити, але розум радив проявляти обережність. Зорієнтуємось по ходу. Сурен пішов перевдягатися у щось зручніше, а я зателефонував за номером, отриманим від Доусона. «Це я», – сказав я у слухавку. «Я його знайшов». На іншому кінці запала тиша, нарешті полковник заговорив. Що він каже? Тримається своєї версії. Наполягає, що відповідальність за те, що сталося в Баджбаджі, лежить на чоловікові з Бомбея. Але пташка повернулася до свого курника, і він не знає, що тепер робити. Я тут подумав, відповів шпигун, що логічно було б їхати до Бомбея. Відстежити там нашого знайомого джентльмена буде неважко. Доусон має рацію. Шукати Гюль Могамеда в Бомбеї – очевидне рішення. Але очевидне не завжди наймудріше. Спочатку варто було подумати про логістику. Наступний потяг до Бомбея відходить за 18 годин, а сама подорож триватиме ще 36. Навіть якщо поліція не зупинить Сурена в Хаурі, подорож небезпечна. Якщо ми таки дістанемось Бомбея, опинимось у місті за тисячу миль звідси, там де Гюль Могамед має владу, а у нас ні зв'язків, ні союзників. Зачинити мого друга в потязі на півтора дня, завважив я, це великий ризик. Якщо Галіфакс його знайде, він буде легкою здобиччю. На іншому кінці знову замовкли. Доусон міркував. Подивимось, що тут можна зробити, сказав він. «Знаєте фабрику боєприпасів у Думдумі?» «До чого це він веде? А Ви плануєте стріляти нами з гармати?» «Приходьте на фабрику до п'ятої. Я вас там зустріну». «До застеріг я. Якщо це ваша хитрість, щоб схопити мого колегу...» «Не будьте тупим, відрізав він. На кону дещо більше, ніж арешт вашого протеже. Просто будьте в Думдумі до п'ятої. довше ви затримаєтесь, то складніше буде вивезти його з міста». 31. Сурендранат Банеруджі Невже Сем утратив розум? Довіритись полковнику Доусону все одно, що завести вдома тигра. Але Семова інтуїція підказує інше, і я не став протестувати. Просто сподіваюсь, що його інтуїція знає, що робить. Міс Грант запропонувала довести нас до Думдума, вельми люб'язно з її боку. Іноді так хотілося дізнатися, що вона думає про нас із капітаном Віндемом. Зважаючи на те, що дозволяв собі Сем, а я часто неохоче йому допомагав, втручаючись у її особисті справи, її цілком можна було б виправдати, якби вона бажала наслати на нас обох віспу. А вона, попри все, дала мені притулок у скрутну годину і тепер стала нашим водієм до Північної Калькути, хоч більшість передмістя палала. Сам спробував умовити її просто позичити нам автомобіль, але вона відмовилася досить категорично, якщо чесно, пояснивши, що лянча обійшлася її у кругленьку суму, і вона сумнівається, що побачить її знову, якщо дозволить нам узяти авто. Зауваження було слушним. Дорогою будують блокпости, і мені доведеться лежати на підлозі під заднім сидінням, прикрившись ковдрами і кошиком для пікніка, а Сем сидітиме спереду, поруч із міс Грант. Якщо нас зупинять, вони казатимуть, що їдуть на день до храму в Джесорі за 70 миль звідси. Тому й вирушили так рано. Ми сподівалися, що цього разу із поліційним посвідченням Сема вистачить, щоб запитань більше не було. Думдум -дум складався із військового містечка, залізничного вузла та фабрики боєприпасів, яка славилась одним – жахливими думдумськими кулями, що здатні були розкрешити череп людини, як той кавун, і завдавати жахливих пошкоджень плоті. Міс Грант, за словами Сема, була нетерплячим водієм, і в її нетерпінні якомога швидше дістатися місця не було сумнівів, поза як вона гнала авто по вибоїнах на шаленій самогубній швидкості. Після 20 хвилин поїздки, від якої на мені місця живого не лишилося, я відчув, що автомобіль уповільнився і зупинився. Почувся приглушений голос. Солдат на блокпості. Сем відповів. Голос у нього був безтурботним, ніби колисити по Калькутті о четвертій ранку було цілком природно. Мабуть, спрацювало, бо авто знову рушило, і моя боротьба з вибоїнами відновилася. Небо було ще темним, коли ми знову зупинилися, і Сем стягнув ковдру з моєї голови. «Прокидайся вже», – оголосив він, – «у нас повно роботи». Я підвівся і побачив, що ми стояли у провулку поряд із пошарпаними халупками. «Це не фабрика боєприпасів», – зауважив я. «Дуже спостережливо», – гмикнув Сем. Фабрика за п'ять хвилин звідси. Я подумав, що ми можемо оглянути територію, щоб переконатися, що Доусон не намагається нас обставити. А ти заодно ноги розімнеш. Ти про все подумав, прокоментував я. Сем повернувся до міс Грант. Тобі краще повертатися додому. Доусон або до Бомбея нас перекине, або заарештує за вбивство та супротив. У будь-якому разі тобі краще триматися подалі. «Гаразд», – погодилася вона, – «тільки зателефонуй, коли зустрінешся з Доусоном, просто щоб я знала, що з вами все добре». «Ваша турбота дуже зворушлива, міс Грант», – посміхнувся він. «Ми обов'язково вам зателефонуємо, якщо Доусон нас спершу не пристрелить». Він пішов провулком, і я рушив був за ним, але обернувся в останнє. «Міс Грант», – промовив я, – «дякую». Вона подивилася на мене, як мені здалося, з ніжністю. «Бережіть себе, Сурене. І Сема теж. Побачимось у Калькотті». Я повернувся йти. «Іще, Сурене», – гукнула вона мені вслід, – «надалі подумайте двічі перед тим, як заарештовувати моїх друзів, лише тому, що так наказав Сем». Не було ще й п'ятої, але на вулицях уже з'явилися люди. У Калькутті прокидаються рано, щоб устигнути більше зробити, доки не запанувала спека. Перехожі не звертали на нас уваги. Ранкова прохолода гарантувала, що вони мають чим зайнятися замість того, щоб витріщатися на незнайомців. Фабрика боєприпасів була оточена озброєними військовими. Це теж не дивувало, зважаючи на події останніх 24 годин. Коли народ повстає, є сенс захищати склад повний зброї та амуніції. Сем пішов уперед шукати Доусона. Я залишився в затінку. Кілька хвилин потому він повернувся на задньому сидінні військового автомобіля з водієм Індусом. Доусон прислав своє авто, пояснив він. Сідай. Цього разу я не мав причин ховатися на підлозі. Автівку військових навряд чи хто зупинить. Я сів позаду Сема. «Куди їдемо?» «Почекай і побачиш», – відповів він. «Здається, я знаю, що задумав Доусон, і щось мені підказує, що тобі це дуже не сподобається». Авто набирало швидкість, пронеслось ранковими вулицями Думдума і виїхало в туман за місто. Лише коли ми проминули знак військового литовища, в голові у мене дзенькнув дзвоник. Шолунок вивернуло. «Ми?» – так, – підтвердив він. «Нагадаю, так». І ти впевнений, що це не пастка? Цілком. Прикро, тільки й сказав я. Доусон чекав у середині хишки, поряд із якою, ніби зграє стерв'ятників, зачаїлося кілька пристосувань для літання. «Він, Геме», – сказав він замість привітання, – «бачу, ви привезли із собою свого приятеля. Непоганий вигляд». Тепер слухайте уважно. З огляду на мету цієї подорожі та вашого перебування в Бомбеї, ви обидва є працівниками поштової служби. Ми з Семом перезернулися. Він витяг із кишені документи і простягнув мені. Сержанте, ваше ім'я, містер Нігадей. Ви працюєте в Калькутському відділенні поштової служби, їдете до Бомбея у відрядження. Для вас забронюють кімнату в готелі «Далека Бенгалія», неподалік залізничного вокзалу «Вікторія». Готель належить бенгальцю, і природно там зупиняються бабу, які опинилися в Бомбеї. Усе ясно?» Він вручив мені папери, і я почав їх розглядати, як дитина нову книжку з казками. Окрім рекомендаційних листів, там був маленький буклет у яскраво синій обкладинці з витисненим гербом із зображенням лева та єдинорога, і словами Британсько-індійський паспорт над ним та написом Індійська імперія під ним. У віконці внизу чорним чорнилом було написано Містер Н. Дей. Паспорт поцікавився я. Він потрібен у бомбеї? Ні, відповів він. Але цей документ найлегше знайти за короткий час. «А які поштові справи привели мене до Бомбея?» Полковник роздратовано зітхнув. «Немає значення, ніхто вас не питатиме, якщо спитають, щось вигадаєте». Його увага перемкнулася на Сема. «Вінгеме, ви зупинитесь у готелі «Ватсонс», якщо не знаєте, де це вас довезе таксі. «А для мене ніяких фальшивих документів?» Коли я востаннє перевіряв факти, завважив Доусон, ви не переховувались. Можете подорожувати під справжнім ім'ям. Ніхто вас не питатиме, але якщо спитають, не забудьте, ви працюєте у поштовій службі. А тепер увага, транспорт відлітає за півгодини. Він зупиняється в Катаку, Нахпурі та кількох інших місцях. Але в Бомбеї ви будете ще до того, як доїде потяг Гюль Могамеда. Під час польоту бажано ні з ким не розмовляти і не виходити з літака, доки він не дістанеться пункту призначення. Навіть розім'яти ноги. Не можу сказати, скільки доведеться працювати під прикриттям. Коли матимете щось доповісти, телефонуйте мені за номером, який я вам давав. Ви ж його пам'ятаєте? Так, запевнив Сем і зробив паузу. Але не зашкодило б, якби ви написали його ще раз. 32. Сем Віндгеп Головний шпигун пішов, і я поглянув на Сурена. Під одним оком синець, на що ці шрам від порізу. Як на працівника пошти він веде небезпечне життя. Але, судячи з виразу його обличчя, можна було подумати, що всі негаразди, які випали йому за останні 48 годин, то ніщо порівняно з тим, що готує для нього майбутнє. Варто було б знайти для нього кілька заспокійливих слів, але я, людина, не сентиментальна, до того ж мусив зробити телефонний дзвінок. Почекай тут, я повернуся за хвилину. Ти куди? Залишу повідомлення для Енні, відповів я, щоб знала, що ми й досі живі. Я рушив до хижки. Усередині куняв за столом авіатор у синьому комбінезоні, але варто було грюкнути дверима, як він миттєво прокинувся. Чим можу допомогти? Мені потрібно скористатися вашим телефоном, промовив я тоном, якого вчать офіцерів у підготовчій школі, і почувши, який нижчі чини не ставитимуть запитань. Державні справи. А вже ж, сер погодився авіатор, навіть не запитавши документи. Повага, з якою чесні працьовиті англійці ставилися до тих своїх співвітчизників, які чітко вимовляли всі звуки, була так само передбачуваною як припливи і відпливи. Не те, щоб я скаржився. Хоч я й навчався у найменшій із найменших державних шкіл, правильний акцент відчинив мені не одні двері, а тепер завдяки йому я отримав доступ до військового телефону. Я набрав оператора і попросив з'єднати з Чоурінгі 2657. Покоївка Енні відповіла на кілька гудків пізніше, ніж варто було б. Мемса гіблягла спати, вона повернулася додому лише кілька хвилин тому, запротестувала вона. «Будь ласка, покличте її!» – наполягав я. «Це важливо!» Енні підійшла за півхвилини. Семе, «Все ми? Усе гаразд?» «Наразі так. Доусон організував нам із Суреном подорож літаком. Будемо в Бомбеї ще до вечора. Справжня приємність для вас». «Навряд чи це приємність, не погодився я. Сурени досі в бігах, а я мушу вдавати із себе працівника поштової служби». «Пошти? Не поліції?» «Ні». Чи це не означає, що ви не зможете заарештувати Гюль Могамеда? Виникнуть певні проблеми. Що думаєш робити? Щось придумаю, зітхнув я. Переправлю його поштою в Калькутту, другим класом. Я маю друзів у Бомбеї, сказала вона. Впливові люди, можу познайомити. У грудях спалахнули ревнощі. Навже ж, друзі. Обомбеї не могло обійтися без чоловіків, які бластилися до неї так само, як і шанувальники в Калькутті. Упевнений, що ми із Суреном упораємось і без їхньої допомоги», – відрізав я. «Дарма я це бовкнув. Дарованому коню зуби не лічать, навіть якщо цей кінь шанувальники ні. А вже ж упораєтесь», – промовила вона, і голос набув такого знайомого роздратованого тону. Досі ви неймовірно добре з усім справлялися, але я не збираюся з тобою сперечатися саме. Просто дай мені знати, коли дістанетесь Бомбея. Літак виявився величезною громіздкою машиною компанії Уікерс Ворвік, два набори крил на опуклому фюзеляжі й мотор розміром з невеличке авто. Мене завжди зачаровували літальні апарати, навіть у воєнні роки, коли я сидів у траншеї, а над головою кружляли листівки, скинуті з літаків. Я привітався з капітаном і командою, чого не скажеш про сурена, який ніби язик прокутнув. Посадовити його на літак це все одно, що запхати собаку у ванну. Я ще ніколи не літав, зізнався він. Бачу, це безпечно? «Абсолютно», – запевнив я, – «доки не розіб'єшся. Але в наш час це трапляється нечасто. Інакше ті милі люди в кабіні були б зайняті якоюсь іншою справою». «А ти раніше літав?» «Кілька разів», – відповів я, – «під час війни. Розвідка позицій німців. Порівняно з тим, це просто розвага. Передусім не думаю, що в нас стрілятимуть, принаймні, доки ми не приземлимося». Усередині машина являла собою просто трубу з рядом сидінь-полицю здовж обох боків з ременнями безпеки, аби пасажирів під час польоту не кидало по салону у випадку турбулентності. Схоже, ми були єдиними пасажирами, якщо не брати до уваги мішка з воєнною кореспонденцією. Мотор із гуркотом завівся і літак покотив по полю. Сурен очепився в оббивку сидінь, аж кісточки побіліли, міцно заплющив очі і забобонів молитву, гадаю якомусь індуському божеству літаків. Літак злетів і шлунок у мене підкотив до горла. У Сурена очі теж були заплющені, але тепер, судячи з гримаси, не стільки від страху, скільки від того, що він намагався втримати свій сніданок усередині. І лише тоді, коли літак набрав висоту і вирівнявся, він наважився їх розплющити. «Ми в небі!» – запитав він, намагаючись перекричати шум двигунів. Я кивнув і вказав на ілюмінатор. Потім умовив його розстебнути ремінь безпеки і визирнути у віконце. Він так і зробив, а тоді повернувся до мене, і його обличчя осяяла усмішка, як у школяра. «Усе таке маленьке! Як прекрасно!» «Так воно і є!» Згори країна здавалася упорядкованою і мальовничою, просто земля зелених полів та ідеальних селищ. Неприємна правда завдавала удару тільки коли ти спускався на землю. І з тієї миті його ніби приклеїли до вікна, так і просидів майже всю дорогу до Каттака. Пристебнувся він останньої миті, а очі заплющив перед самою посадкою. Коли літак сів, під'їхав службовий автомобіль. Я затамував подих. Звідти вийшов офіцер у супроводі ад'ютанта з портфелем. Вони потиснули один одному руки, і ад'ютант передав начальнику портфель. Офіцер пішов до літака. Обличчя у нього було з тих, що нагадують віск, який збирається навколо свічки. Двері відчинилися, і чоловік, майор, судячи зі смужок на плечах, пригнувся, ступивши в салони з низькою стелею. Присутність двох цивільних його здивувала, на додачу один із них був індусом і набряклим як баклажан обличчям, Але ввічливість узяла своє, і він представився як майор Паркер зі стрілецького полку гвинтівки Раджпутану. Про цей полк я знав небагато, але все одно більше, ніж про індійську поштову службу, яку ми з Суреном нібито представляли. На щастя, майор був не зговірких, улаштувався в іншому кінці салону, а коли літак знову піднявся, зарився носом у документи, які дістав із портфеля. Що ж до Сурена, коли страх і новизна від польоту потроху вщухли, хлопець нарешті заснув. Та і я, певне, піддався цій спокусі, бо пам'ятаю вже, як літак почав спускатися, побачив з ілюмінатора бірюзове Аравійське море. Я підштовхнув Сурена, і він підскочив. «Подивись!» – указав я на лазурні води під нами. Він почав був позіхати, та так і завмер з відкритим ротом. «Де ми?» «Над Бомбеєм!» 33. Сурендранат БАНЕРДЖІ. Я дійшов висновку, що приземлятися мені не подобається. Від зльоту я теж був не в захваті, та й турбулентність не викликала приємних емоцій, але я посадка була особливо важкою. Приземлення в Бомбеї були гіршими за кілька посадок за цілий день, поза як літак жорстоко трусило, і він ударився об землю, як кит, викинутий на палубу корабля. Сем пояснив це бічним вітром з Аравійського моря, але він не пілот, і я не розумію, як можна так упевнено це припускати. Висловлювати сумніви в голос я не став, бо засвоїв, що легше кивнути і погодитись із коментарями капітана, як з євангельською істиною, ніж озвучувати скептицизм чи застереження з цього приводу. До того ж, я не в тому становищі, щоб чіплятись до слів. Сем витяг мене з в'язниці, принаймні на деякий час, і дав нам непоганий шанс знайти Гюль Могамеда та витягти з нього правду. Літак зупинився біля ряду дерев'яних хижок. Мотори нарешті затихли, але моїм вухам знадобилося кілька хвилин, щоб звикнути до тиші. Військовий офіцер із Каттака попрощався із Семом. Деякі англійці, особливо військові, неохоче йдуть на контакт з індійцями, тому, не бажаючи бути причиною збентеження, я підвівся і визернув з ілюмінатора. Наближалися вантажівка з паливом та службовий автомобіль. Останній, як я здогадався, для майора. Більше на моє полегшення ніхто нашим літаком не зацікавився, про що я й повідомив Всему. «А чого ти очікував?» – запитав він. «Духового оркестру?» Хоча, продовжив він, авто з водієм не завадили б. Хто знає, як далеко ми від центра міста? До речі, скільки у тебе із собою готівки? Запитання викликало шок. «Я нічого не маю», – зізнався я. Сем надув щоки. «Не дуже добре. У мене в гаманці тільки тридцять рупій». У тебе хоч гаманець є», – зітхнув я. «Мій, мабуть, обтяжує кишеню якогось констебля із бадж-баджа». «Річ не втім», – похитав він головою. «Скільки ми протримаємось у Бомбаї з тридцятьма рупіями на двох?» «А чекову книжку ти не взяв?» Він поглянув на мене так, ніби дурнішого запитання не чув. Може, пригадуєш, Сурене, що коли я вчора вийшов із квартири, щоб забезпечити тебе чимось більшим, ніж халат Міс Грант, я не думав, за кілька хвилин я буду в Бомбеї, візьму ночекову книжку. То що будемо робити? Подбаємо про це пізніше. А тепер їдьмо до міста. Бомбей – цікаве місто на відміну від Делі або Лондону, навіть від Калькутти, де центр міста розташований, як і варто очікувати, в центрі, його з усіх боків оточують передмістя, Бомбей побудували на кількох островах. Таким собі трикутником, де центр мегаполіса припадає на північний кут. Аеродром, як виявилося, був у місцевості під назвою Джуху, кілометрів за 15 на північ. Ми дійшли згоди, що просити якогось вояка підвести нас було б безрозсудно. Рано чи пізно імперська поліція або колеги Доусона з відділу Н збагнуть, що ми із Семом уже не в Калькутті, поєднають усі крапки і дізнаються про нашу втечу. В такому разі під'їжджати на військовому автомобілі до дверей наших готелів було б необачним. Отже, мусимо шукати таксі або йти пішки. Врешті решт ми сторгувалися з таксистом і поїхали. Ми були такі виснажені, що навіть не думали братись за стратегію вистежування Гюль Могамеда. Лише коли авто рвануло вперед, ми змогли над цим поміркувати. Потяг Гюль Могамеда прибуде тільки після опівночі, сказав Сем. Це дає нам час щось придумати. Пропоную тобі їхати до свого готелю і відпочити. Тобі краще триматися тихо. Можемо зустрітися за п'ять годин о восьмій вечора. «Де?» – запитав я. «Якщо я прийду до твого готелю, це викличе підозру. І ще більше, якщо ти прийдеш до мене?» «Можемо зустрітися на вокзалі», – запропонував він. «Але там може бути багато поліції та військових, хто знає, скільки їм знадобиться, щоб зметикувати, що ти втік із курника. Тоді якесь інше місце». Сем усміхнувся. «А чому б не біля арки, яку вони будують? Про неї ще всі газети пишуть, а відставні полковники переймаються, що витрачені колосальні суми. Як там вона називається, індійська арка чи щось таке?» «Брама Індії. Ага, точно, не важко буде знайти». «Чудово», – погодився я. «Зустрінемось там». Таксист зупинився біля чорних дверей в облупленій стіні. Над ними висіла старезна вивіска, «Готель далека Бенгалія». Я повернувся до Сема. Важко повірити, що якихось п'ятнадцять годин тому я, вдягнений як носій, перетинав посеред ночі Хуглі. Наразі я за тисячу миль звідти, в серед Бомбея. Якби не він, я би гнив у тюремній камері, чекаючи суду за вбивство Мухарджі. Це не означало, що неприємності для мене скінчилися, але я все одно був вдячним. «Дякую, Семе», – промовив я. Він щиро розгубився. «За що?» «За все». Він не з тих, хто проявляє бурхливі емоції. Власне, будь-які емоції. Його обличчя тільки підтвердило цей факт. «Влазь», – буркнув він, – «і відпочинь». 34. Сем Віндем від суренового готельчика до мого Ватсонс їхати було хвилин п'ять. Красива будівля, побілина, п'ятиповерхова, з колонадою вздовж першого поверху і балкончиками на верхніх. Я увійшов, перетнув цілий акр кахляної підлоги, дістався конторки з червоного дерева і назвав своє ім'я черговому в фраку. Розписався в журналі для гостей і сяючий коридорний провів мене на четвертий поверх. Багажу йому нести не довелось, але він усе одно очікував чайові. Я збирався був викинути його за вухо геть, але передумав. Відкрив гаманець та зменшив і без того мізерну суму, видавши чайові надто щедрі за таких обставин. Схоже, він зрадів, осяяв мене усмішкою, продемонструвавши неймовірно білі зуби, і вказав на кнопку на латунній панелі на стіні. Якщо щось потрібно, Сагибе, просто зателефонуйте і запитайте Лоуренса. Замить, я буду біля ваших дверей і вдень, і вночі. Цікаво, звідки у бомбейського коридорного ім'я Лоуренс і така гарна англійська? Ім'я найпевніше йому дали в готелі, що ж до англійської, може, набрався фраз від гостей і раптом тут зупинявся проїздом генерал-губернатор або віце-король? Я запам'ятаю, запевнив я. «Спочатку скажи, де знайти телефон». «Унизу, сагибе, в дальній частині вестибюля. Там кілька телефонних кабінок». Він пішов, а я відчинив скляні двері на балкон і впустив звуки міста. Кімната була вся в плющі, як і варто було очікувати, зважаючи, що за неї заплатили військові. Одинарне ліжко, письмовий стіл, шафа біля стіни і навіть умивальник у кутку». Я повернув кран і умився, після чого знову спустився до вестибюля. Знайшов телефонні кабінки і попросив оператора з'єднати мене з Калькутою. Доусон відповів швидше, ніж я чекав. Алло, Це ваш приятель із поштової служби», – представився я. «Ми прибули». «Ваше зникнення помітили», – буркнув він. «Сьогодні вранці до вашої квартири навідалися ваші колеги і шукали вашого приятеля». Я почув, як клацнули зуби облюльку. «Вони знають, де...» «Ні», – відповів він. «Наразі вони навіть не здогадуються про ваше місце перебування. Але все може змінитися. Мусите діяти хутко. Йому легко казати. «Гюль Могамед є впливовим політиком, він на своїй території. Я ж не маю тут ніяких повноважень, а Сурен ще й у розшуку. Ми навіть ніякого плану не склали щодо арешту Гюль Могамеда». «Ви чимось можете допомогти?» – запитав я. «Не зараз. Хоч би що я зараз зробив, це викличе підозру». «Маю проблему», – зізнався я. «Обмаль фінансів». «Наскільки обмаль?» «Рупій двадцять п'ять на двох». Я почув, як Доусен зітхнув і майже побачив його обличчя. О, «Господи, чому ви не взяли більше?» «Вибачте, що не мав змоги заскочити до банку до від'їзду», – гмикнув я. «Але це тому, що був зайнятий на роботі, та й половина міста горіла». «Допомогти вам я не можу», – відрізав він. «І ця розмова мусить бути якомога коротшою. Ще щось...» «Як Таггарт», – поцікавився я. «Досі з нами. Лікарі звітують, що його стан стабільний, але він і досі без тями. Така справа. Якщо це все, телефонуйте, коли матимете що сказати». Із цими словами він відключився, і на мить мені здалося, що я почув чиєсь дихання в слухавці. Може оператор, а може хтось більш підступний. Я відмахнувся від цієї думки. дав мені цей номер, бо вважав, що він безпечний. Не міг же він помилятись. Я опустив ще одну монетку і попросив оператора з'єднати ще раз. Цього разу з чоурінгі 2657. Відповіді довелося чекати довше, але нарешті слухавку підняли. Резиденція міс Грант, Анжу, сказав я, – «Міс Грант вдома, Мемсагиб у спальні. Варто було її зрозуміти, що це я як голос став суворішим. Будь ласка, поклич її до телефону, Анджу, Мемсагиб спить. Тоді розбуди її, будь ласка. Запанувала тиша. Прислуга та самопризначена охорона пішла будити хазяйку. Нарешті до телефону підійшла Енні. «Семе? Ми в Бомбеї. Із Суреном все гаразд. Просто чудово». «Добре», – промовила вона. «Рада чути. Бережи його і себе». Я зібрався з духом і перейшов до істинної причини свого дзвінка. «Слухай, Енні, мені потрібна від тебе ще одна послуга. А вже аж потрібна, Семе». Чого більше в її голосі, в том, чи роздратування я так і не зміг розібрати? Я б не просив, якби це не було важливо. Це заради Сурена, якщо це щось змінить. Нічого це не змінить. Точно роздратування. Кажи, що потрібно. Гроші, випалив я. Я маю при собі 25 рупій, у Сурена ні копійчини, а піти в банк і замовити переказ ми не можемо. І що ти хочеш, щоб я зробила? Я зробив глибокий вдих і запхав свою гордість подалі. Генні багата жінка, і в кожнім порту має багатенького приятеля, якогось чоловіка, що, почувши її голос, встане на задні лапки. Не скажу, що мені подобалися ті чоловіки, але обставини потребують і таке інше. «Ти щось казала про друзів у Бомбеї. Гадаєш, когось можна умовити позичити мені невеличку суму під твою відповідальність?» Можеш пояснити, що я твій приятель із Калькутти, якого пограбували дорогою до Бомбея. повернув гроші, щойно повернусь додому, якщо нас із Суреном не заарештують. А в такому разі поверну трохи пізніше, але... Семе, припини, балачки. Зателефонуй мені завтра о восьмій. Подивлюсь, чим зможу допомогти. 35. Сурендранат Банерджі Готель виявився саме таким, як його описував полковник Доусон – невеличкий куточок Калькутти в серці Бомбея, де бенгальські ділки й розпорядники могли знайти притулок під час подорожі, змінити костюм на дхоті та повечеряти у їдальні звичними стравами. Я підписався своїм новим ім'ям, передав паспорт містера Нігарадея доволі байдужій леді за конторкою, яка ледь глянула на нього і повернула мені, знову опустивши очі в примірник прабасі. «Херша поверх», – кинула вона, кивнувши головою в бік сходів. «Сніданок, сьома, вечеря, сервіс оплата». «Дякую», – сказав я і слухняно поплентався до сходів. Кімната була більшою, ніж я очікував, з подвійним ліжком, сталевою шафою та вікном, що виходило на шумну вулицю. Я стягнув сорочку, повісив її на спинку єдиного стільця і вирішив дотриматись поради Сема і відпочити. Але сон не йшов. Я лежав у ліжку і підбивав підсумки. 48 годин тому я був шанованим сержантом імперської поліції. Тепер я втікач, якого розшукують за вбивство, та принаймні так стверджує сем за причетність до замаху на лорда Таггарта. Якщо це можна вписати в стовпчик дебету, то в стовпчику кредиту буде не так багато. Я й досі на волі, маю можливість упіймати Гюль Могамеда, але найкращий шанс його затримати я втратив, вистрибнувши з потяга біля Хаури. Мабуть, я так і заснув, бо коли прокинувся, небо було темним, і я побачив зовсім інший Бомбей. 36. Сем віндем. Поліціянтам не можна спати вдень. Я мусив це знати. Зрештою, якщо фраза «Коп спав на чергуванні» з'являється у звіті начальству або «Не приведи господи» у заголовках газет, це не віщує нічого, крім катастрофи та ганьби. У моєму випадку все є значно гіршим, бо відбувалося в буквальному сенсі. Після дзвінка Енні я повернувся до своєї кімнати, і оскільки нічого кращого придумати не міг, улаштувався відпочити кілька хвилин на ліжку, мигнув разів сорок, і прокинувся за кілька годин від головного болю та наполегливого корабельного гудка в бухті. Я швидко сів, поморщився від болю і заплющив очі, відганяючи образ божевільного сурмача, готового винести мені мозок. У роті немов клеєм намазали. Я повільно підвівся з матраца та підійшов до умивальника. Повернув кран, склав долоні і плеснув до рота води з металевим присмаком, витер руки об штани і вийшов на балкон. Унизу заскриготіли шини авто, що зупинилося біля готелю. Нічого незвичного в тому не було. Якщо дороги в Бомбеї в такому ж стані, що й у Калькутті, водії мусять тиснути на педаль гальма так само рішуче, як і на акселератор. Просто щоб не врізатись у віз чи велосипед, який вигулькували попереду на кожному кроці. Але потім до мене долинуло грюкання дверей і накази, що їх віддавали чітким військовим тоном. Я пройшов далі балконом, достатньо близько до стіни, щоб залишатись у затінку, але й доволі далеко, аби побачити, що відбувається біля входу. Біля готелю зупинилися два чорні автомобілі, звідти вийшло з півдюжини людей. Однострою на них не було, але вони його й не потребували. Я за своє життя бачив достатньо бандитів у костюмах та фетрових капелюхах, щоб замилю відрізнити їх від справжніх цивільних. Кілька чоловіків обігнули будівлю, троє, що лишилися, увійшли до вестибюля. Припускаю, що сюди їх могли привезти справи, не пов'язані зі мною та Суреном. Але, як на мене, то в Калькутті радше сніга випаде. Я поглянув на годинник. Трохи по шостій. Ще дві години до мого рандеву із Суреном. У коридорі нікого не було, але про те, щоб спускатися ліфтом або головними сходами, можна було не думати. Я пробрався до чорних сходів у дальньому кінці коридору, якими користувалися покоївки. Тоді відчинив двері, вийшов на майданчик і почав спускатися, але на половині маршу зупинився. Почув, як унизу відчинилися двері і ударилися об стіну, тоді кам'яними сходинками загупали чоботи. Тут я виходу не знайду, тож повернувся і мовчки піднявся на четвертий поверх, пробіг коридором до своєї кімнати. Опинившись у середині, замкнув двері. Чи я мушу тікати? Найгірше, що може статися, мене звинуватять у допомозі втікачеві, і навіть це їм ще треба довести. Але мене візьмуть під арешт і допитуватимуть щонайменше решту вечора, а тоді відправлять першим ліпшим транспортом до Калькутти. У такому разі Сурен застрягне в Бомбеї без можливості очистити своє ім'я. Рано чи пізно відділ Н відстежить його і здасть поліції, і тоді на нього чекає шибениця. Що ж, відповідь на своє запитання я маю. Єдине логічне рішення – це вотеча. Щойно я вийшов на балкон, у двері закалатали. Я обережно зачинив за собою скляні двері і перестрибнув через поруччя, що відділяло кілька квадратних метрів моєї тераси від сусідньої. І на цьому не зупинився, долаючи поручча за поруччем, доки не дістався металевих пожежних сходів. Вибір був нескладний – угору на дах або вниз на вулицю. Голова у фетровому капелюсі внизу зробила цей вибір за мене. А випробую свою удачу на даху, і за кілька секунд я вже дерся вгору, переступаючи через дві сходинки. Угорі я зупинився, щоб перевести дух. «Як, чорт, забирай, вони так швидко мене вистежили? Невже Доусон здав? Але навіщо відправляти нас до Бомбея? Міг би заарештувати обох ще й на литовищі в Думдумі? Невже він скомпроментував себе?» Я пригадав дивний шум у слухавці, коли телефонував йому. Або... Я закляк. Ще гірше. Відділен не просто хотів заарештувати Сурена, вони хотіли ліквідувати його. І позбавитись його значно легше за тисячу милю Бомбеї, а не в Калькутті, де у нього є друзі. Крики внизу повернули мене до реальності. Я роззирнувся, міркуючи, куди бігти. Ліворуч – прямовисна стіна у п'ять поверхів, унизу – вулиця. Праворуч – зазор між готелем і сусіднім будинком, занадто широкий, щоб його пристрибнути, якщо ти не повітряний акробат чи божевільний. А от зазор із дальнього краю здавався цілком переборним, принаймні стрибок не здаватиметься самогубством. Я кинувся вперед. Сорочка мокра від поту прилипла до спини, і спітнів я не через страх чи надмірну напругу, а й через те, що раптом усвідомив, що міг неправильно розрахувати висоту будинків. Дах сусідньої будівлі був на добрих 10 футів нижчий за той, по якому я мчав. Навіть якщо вдасться перестрибнути, я можу зламати кінцівку, а то й не одну. Як кажуть в Англії, краще проявити надмірну обережність, ніж зламати ногу. Біля самого краю я зупинився повертатися назад не вихід. Мої переслідувачі вже проникли до моєї кімнати, ще трохи й вони перевірять балкон, а звідти й на дах вийдуть. Унизу провулку я побачив постаті ще одного офіцера в цивільному. Схоже, лишається тільки стрибок на сусідній будинок, хай би яким жорстким буде приземлення. Я зиркнув на дах навпроти. З одного боку десь за фут від краю був облаштований цементний резервуар для води. Він виступав на кілька футів над поверхнею, і якщо я подолаю цю відстань, то, може, обійдуся без травм. Мені здалося, що крізь шум транспорту на вулиці я чую гупання чобіт по металу. Мій час плинув. Я скріпив серце, розбігся і, відштовхнувшись, щосили стрибнув, приземлився на край резервуару і утратив рівновагу. За інерцією повалився вперед обличчям на цемент. Від удару я ледь дух не віддав, лежав, приходячи до тями, і проклинав сурена, який утягнув мене в цю халепу. Чоловіки вже вискочили на дах готелю. Я їх чув. У такому положенні, як я лежав зараз, розпластавшись на резервуарі з водою, я лишатимусь для них невидимим, якщо вони не наблизяться. Та коли вони підберуться ближче, то легко мене побачать. Я зібрався на силі, повільно підсунувся до краю резервуара і упав за нього. Токи мої переслідувачі перебуватимуть на даху готелю, цементна стіна ховатиме мене від їхніх очей. Але якщо відважиться на такий стрибок, який здійснив я, гарантій не даю. Я лежав і чекав, прислухаючись до кожного звуку, кожної вібрації повітря, які б дозволили припустити, що люди на даху готелю «Ватсонс» готуються стрибати. Вони стояли, як мені здалося, непомірно довго, але з кожною секундою надії мої міцнішали. Нарешті голоси затихли, їх змінили гуркіт транспорту і мукання корів на вулиці. Я змусив себе вичекати 20 хвилин і лише тоді рухатись. Зустрітися із Суреном я маю о восьмій, якщо його ще не вистежили в його готельчику та не заарештували тож немає потреби полишати схованку, доки ті люди шукають мене по всьому готелю. До того ж, у мене все тіло боліло від напруги та стрибка з висоти семи футів. Коли я нарешті спромігся підвестися, сонце опустилося за обрій, лишивши над Аравійським морем багряне сяйво. Я тихенько перетнув дах, перестрибнув на іншу будівлю, а тоді спустився на вулицю. Одяг мій був білим від цементного пилу. Але в темряві навряд чи хтось зауважить це, якщо не придивлятиметься. До того ж, я не збирався стояти і чекати, доки мене розглядатимуть. Можливо, завдяки морському повітрю, але вулички серед містя Бомбея смерділи не так інтенсивно, як Калькутські, які о цій порі року нагадували щось середнє між болотом та лазнею. Квапитись я не став, і з півгодини поблукав вулицями, огинаючи доки на шляху від мого готелю до місця зустрічі із Суреном поблизу нової арки на пірсі Валінгтона. Все одно я прийшов на 20 хвилин раніше і невдовзі відчув недоліки цього місця для таємної зустрічі. Брама стояла на набережній, і хоча ця грандіозна арка ще не була завершена, це не завадило їй перетворитись на туристичний об'єкт. О цій годині навколо неї прогулювалися численні парочки, що вирішили подихати вечірнім повітрям. Лоточники, які намагалися продати йому сілякі солодощі. І до мене майже одразу підійшов чоловік. Не поліціян, а місцевий з тоненькими вусиками та двома ручками, що урочисто стирчали з кишені його сорочки. Він назвався Гідом і за розумну ціну пообіцяв показати мені цікавинки нічного бомбея, про який тільки міг мріяти джентльмен. «Усе від висячих садів», – говорив він з усмішкою, – «до відомих у нашому місті дівчат». Я заявив, що це мене не цікавить, але він сприйняв мої слова як виклик і взявся вмовляти з новою силою. А «Ви, певне, зупинилися в готелі Тадж, Сагибе Чудовий готель, кращий готель у світі», – промовив він із такою гордістю, ніби сам доклав руку до його будівництва. І тільки моє посвідчення переконало його, що я не хочу дивитись ні на архітектурні дива міста, ні долучитися до плоцьких насолод, а волію, щоб мені дали спокій, але він усе одно дав мені пораду на останок. Пам'ятайте, Сагибе, якщо ви передумаєте, я буду поблизу, мене звати Магеш. Питайте особисто мене тутешня братва, такі негідники, беруть як за візит на місяць, а показують місця низького класу. Тільки Магеш пропонує вам висококласний сервіс. 37. Сурендранат БАНЕРДЖІ. Я не одразу розглядів семе серед натовпу Пуна Набережній, та нарешті побачив його біля арки. Він ніби ховався, озираючись крадькома, і нагадував радше кумівої жара, який втратив свій товар. «Радий тебе бачити», – сказав він із такою щирістю, що Вельми мене збентежив. Я запізнився лише на декілька хвилин, почав виправдовуватися я. Відстань від готелю виявилася трохи довшою, ніж я очікував. «Ти прийшов прямо звідти?» «Так», – я не зовсім зрозумів сенс запитання. «І ти був там увесь час, відколи вийшов із таксі?» «Саме так», – кивнув я. «А що?» Він шумно видихнув і потягнувся до кишені за сигаретами. Простягнув одну мені, іншу сунув до рота і підпалив обидві. Скажімо, до мене завітали з візитом кілька типів у цивільному. Можливо, колишні колеги Доусона, а може, бомбейський карний розшук. Я не знайшовся що сказати. Вони не... Ні, випередив він запитання. Я втік. Сем затягнувся і видихнув цівку блакитного диму. Вибрався до того, як вони увійшли до моєї кімнати. Довелося перестрибнути на інший дах, ледь не зламавши її. А звідки вони знали, де тебе шукати? Я й сам дивом дивуюся, зітхнув він. Спочатку вирішив, що все це влаштував Доусон. Витяг нас із Калькутти, щоб заарештувати, а може й убити. Але той факт, що до тебе ніхто не завітав, свідчить, що то не його рук справа. Інакше нас схопили водночасно. А що ж тоді? – запитав я. Номер, який дав мені Доусон, і попросив запам'ятати. Схоже, лінія не така надійна, як вважає полковник. Телефон прослуховують? Це єдине пояснення. Я телефонував йому з готелю, і за годину підкотило два авто, набиті людьми, що шукали мене. І що тепер? Насамперед мушу знайти нове місце ночівлі. Та найважливіше, якщо вони знають, що ми в Бомбеї, то можуть знати і навіщо ми тут. Якщо так, вони стежитимуть за Гюль Могамедом. Я вже починаю думати, що спроба підібратися до нього, коли він виходитиме з потяга, дорівнює самогубству. Мій шлунок скрутило, надія розбилася. Адже ж він має рацію. «Зустрітися з Гюльмогамедом сьогодні не було жодної можливості. Якщо влада знає, що ми в Бомбеї, то коли нас знайдуть, це лише питання часу». «От і все», – підсумував я. «Своє я відспівав». Сем похитав головою. «Нічого такого», – поплескав мене по спині. «Ти ще поспіваєш, і не забудь, навіть якщо тебе з'їли, ти маєш мінімум два виходи». 38. Сем Віндгем Потяг Гюль Могамеда запізнювався. Це ми дізналися, позаяк пообіцяли хлопцю на платформі «Дві Анни» за те, що він прийде до цілодобової їдальні, де ми знайшли прихисток, і повідомить нас за півгодини до прибуття. Хлопець – один із тих численних сиріт, що живуть на залізничних коліях і знають усе про відправлення та прибуття не гірше за начальника вокзалу. Тож ми були в надійних руках. Запізнення не було несподіваним. Може, ми британці й дали Індії залізницю, але хтось мусив би додати до неї ще й розклад. Надто багато потягів у цій країні вирушають, не маючи й гадки, коли прибудуть до місця призначення. Суттєвою вимогою для пасажирів в Індії був не залізничний квиток, а гарна книжка, яка б дозволила не занудьгувати під час нескінчених затримок. Чекати було незручно, зважаючи, що за цей час ми із Суреном могли випити лише обмежену кількість горняток чаю. Та все одно це давало нам можливість, якщо не відшліфувати план, то хоча б подумати, як прикрити численні дірки в ньому. «А він тебе не впізнає?» – запитав я. Сурен знизав плечима. Щиро сподіваюся, що ні. Коли він бачив мене в останній, я був у тюрбані та вбраний як носій». То було лише півхвилини, і я вважаю, що його увага була сконцентрована не на моєму обличчі, а радше на пістолеті в моїй руці. Не те, щоб це мало значення. Це ніколи не спрацює. Ймовірно, він каже правду. Але визнавати цього я не буду. Навіть у найтемніші часи людина потребує надії, а коли її немає, то вірив в Бога. «Повір мені, спрацює». Сурен звів брову. Двері за ним відчинилися, і вбіг хлопчик з усмішкою від вуха до вуха. «Сагибе, потяг скоро!» «Як скоро?» «Двадцять п'ять хвилин!» Я передав хлопцю чесно заслужені дві Анни і подивився на годинник на стіні. Третя ночі з хвостиком. Потяг Гюль Могамеда прибуде о пів на четверту. Я повернувся до Сурена. Ходімо. Автомобілі я помітив здалеку. Чорний крослі, припаркований на боковій вулиці, на огородженій стоянці, яка не дуже надійно замикалася. Десь мусив бути Дурван, який наглядав за нею, але він, напевне, дрімав у якомусь гаражі неподалік. Ми із Суреном камінцями перетерли поїдену червами деревину навколо петель на в'їзді до стоянки, щоб не вовтузитись із важким ланцюгом та замком, яким він кріпився до стовпчиків. Авто було вкрите порядним шаром пилу, який в Англії свідчив би про те, що автомобіль місяць не виїжджав на дорогу. Проте в Індії це означало проміжок часу, не довший за 48 годин. На підніжках ми знайшли якесь ганчірия і заходились витирати пил, після чого обережно вивели авто на дорогу і покотили вниз вулицею за ріг до найближчої головної дороги. Там Сурен зайняв місце за кермом, а я озброївся кривошипною ручкою і зайшов спереду. Кілька потужних обертів, аж руки заболіли, і клята штука нарешті ожила. «Я не дуже впевнено почуваюся», – сказав він, коли я зайняв місце поруч. «Ти мусиш це зробити», – відповів я. «Дивно буде, якщо керуватиму я. Протримайся хвилину чи дві, доки ми не від'їдемо від вокзалу, потім я тебе зміню». Основи водіння я пояснив йому за кількома горнятками чаю в їдальні. Настав час переходити від теорії до практики. А тепер, заявив я, як ми і вчили, ногу вниз, умикай передачу, обережно відпускай із щеплення та переходь на аксель. Авто сіпнулось і зупинилось. Аразд, промовив я, спробуємо ще раз. На практику ми витратили хвилин десять, і до потяга Гюль Могамеда лишилося ще п'ять, а Сурен уже опанував першу передачу до рівня, коли за сприяння богів він міг подолати достатню відстань, не зупиняючись. «Доволі добре?» – похвалив я. «Їдьмо». Я пересів на задні сидіння, а він невпевнено повівав, той благополучно зупинився на стоянці таксі. Перед нами стояли два інші автомобілі, гадаю, справжні таксі, у кабінах яких дрімали водії. Звідси було ясно видно вхід до вокзалу. А вже ж були й інші виходи, але судячи з того, що я прочитав у газетах, Фарид Гюль Могамед був не з тих, хто користується бічними виходами. Якщо нам пощастить, він вийде з вокзалу в супроводі озброєної охорони або без неї, сяде в авто, і ми простежимо за ним до самого дому. І хоча сьогодні з ним міг залишитися його ескорт, якщо ми дізнаємось, де він живе, до нього буде легше дістатися пізніше. Я оглянув сходи і територію біля входу. Якщо не зважати на двійко жінок-прибиральниць у сарі з мітлами із сухої трави та залізничника із сигаретою, жодних ознак життя не було. Якщо й були якісь представники відділу Н чи оперативники з поліції, вони або щекали чекали всередині, або неймовірно добре сховалися. Поки ми сиділи, з дерев'яної будки на в'їзді на стоянку вийшов пухленький чоловік у білій сорочці та кепці із символом Конгресу. «Розпорядник таксі», – пояснив Сурен. Чоловік підійшов до першого автомобіля на стоянці, нахилився і почав щось казати водію, тоді випрямився і помітив наш маленький крослі в самому кінці. Він рушив до нас, і його вираз обличчя свідчив про те, що він знав, що ми не його таксі, а незаконне паркування на його стоянці є кардинальним гріхом. Він наблизився до Суренового віконця і попросив показати документи. Дозвіл швидко. Доки Сурен намагався задобрити його поганенькою, навіть я це розумів, гінді, я помітив Гюль Мохамеда, який виходив із вокзалу. Досі я бачив його тільки на світлинах у газетах і очікував, що він буде вищим. Поруч із ним крокував поліціянт. Не інспектор, навіть не сержант, а звичайнісінький собі констебль. Сурене, постукав я сержанта по плечу, але він був надто зайнятий розмовою з розпорядником. На це ми не мали часу, тож я висунув голову вперед і низенький чоловічок у кепці Конгресу налякано відступив. Біле обличчя справляло таке враження на певний тип індійців. Йому раптом забракло слів, ніби вітрила здулися, а коли нарешті повернулася здатність ворушити язиком, то його був більш шанобливим. «Скажи, що ми тут довго не затримаємося», – сказав я Сурену. – «хвилину, максимум дві». «Що?» – я кивнув у вікно. «Он наша людина». Гюль Могамед полишив констебля на сходах вокзалу і тепер прямував до стоянки таксі. Розпорядник також помітив його і вистрончився. «Зупини його!» – кинув я Сурену. Він обернувся. «Розпорядника?» «Худко, маю ідею!» «Гей!» – закричав Сурен. «Хвилинку!» Я витяг своє посвідчення і сунув сержанту. «Покажи йому це. Скажи, що ми у справах поліції, і ти забереш цього пасажира». Сурен зробив так, як я сказав, і на мить здалося, що гладкий розпорядник запротестує. Але такі думки його швидко покинули, коли я вийшов із авто з револьвером у руці. Чоловік усе зрозумів і побіг повідомити першого в черзі водія, що тому доведеться ще трохи почекати на клієнта. Я повернувся до Сурена. «Бери Гюль Могамеда, запитай, куди йому їхати, і завертай за ріг. Я чекатиму там». «Що?» – не повірив він почутому. «Просто роби». Авто заскриготіло, і Сурен рушив уперед, де йому вже махав рукою розпорядник, нібито приземлявся літак. Гюль підійшов до стоянки і заговорив з чоловіком, явно домовляючись про вартість проїзду. Відсутність поліції не давала мені спокою. Якщо вони відпустили його додому без супроводу, це наводить на думку, що ті, хто завітав до мене в готель, це не ті самі люди, що відповідають за безпеку Гюль Могамеда, або принаймні їх не проінформували, що саме через нього ми з Суреном приїхали до Бомбея. Це зміцнило мою віру в те, що Доусон не зрадив нас. Радше це його телефон. Дійсно, прослуховували. Припускаю, що прослуховували саме колеги Доусона з відділу Н, адже сама думка, що поліція могла до цього долучитись, а полковник навіть не помітив би цього, викликала сміх. Лалбазар протікав як дірявий казан, і Доусон знав про те, що відбувається у будівлі, стільки ж, скільки й сам комісар. Однак за безпеку Гюль Могамеда явно відповідала поліція. Влада в Калькутті була стривожена індуїстсько мусульманськими повстаннями і воліла, щоб такий високопоставлений лідер безпечно покинув місто. За межами Бенгалії він уже був не їхньою проблемою, а в Бомбеї, де, на щастя, було ще тихо, місцева влада певне вирішила, що єдиним запобіжним заходом цілком може бути констебль, що зустріне його на вокзалі. Звісно, була ще одна ймовірність Навіть зараз відділ Н мав намір стежити за ним, і я просто не помітив їхніх агентів. Якщо так, ми із Суреном прямуємо просто в пастку. Гюль уже сідав на задні сидіння Суренового таксі, і мене раптом охопив жах. Якщо це дійсно пастка, скоро ми це з'ясуємо. 39. Сорендранат Банерджі Задні дверцята відчинилися, і Гюль Могаме допустився на сидіння. Кемпс Корнер, промовила людина, яка фактично засудила мене до страти. Я стежив за ним усю дорогу до будинку в Бачбаджі Бадж і тримав його на прицілі в потязі біля Хаури, але, на щастя, не бачив ознак того, що він мене опізнав. «Так, Сагибе», – сказав я і рушив з місця. Я обережно завернув за ріг і зупинився там, де наказав Сем. Вулиця здавалася безлюдною. Гюль підняв голову. «Чому ти зупинився?» – запитав він, і замість відповіді відчинилися дверцята, а в нього уперлося дуло пістолета. «Добрий вечір, містере Гюль привітався Сем. «Боюсь, ми зробимо невеличкий об'їзд дорогою до вашого дому». Ми із Семом помінялися місцями. Він сів за кермо, я взяв пістолет і влаштувався поруч із Гюль -Могамедом. Усе це, схоже, більше збентежило політика, ніж здивувало. Можливо, тому що чоловік, який спочатку грозив йому пістолетом, був англійцем, а англійці не мають звички грабувати індійців, якщо це не в масштабах нації, звісно. «Що чорт забирає, ви собі дозволяєте?» «Будь ласка, тихіше», – попросив я. «Скоро ви отримаєте нагоду поговорити». Його обличчя просяяло, він упізнав. «А я вас знаю, ви той божевільний, що був у потязі, але ж ви, ви зістрибнули!» «Я просив вас не розмовляти». То був доволі простий наказ, і його мало б вистачити, зважаючи на пістолет в моїй руці. Але цей чоловік, здається, не зрозумів. «Куди ви мене везете?» Гарне запитання. Цього я не знаю, і сумніваюся, що Сем мав на увазі якесь певне місце, та хоч би де воно було, ми мчали туди на пристойній швидкості. Мовчіть, повторив я цього разу більш агресивно. Наступної миті мене ж бурнуло на нашого заручника, коли авто, скриготнувши шинами, повернуло праворуч. Гюль Могамед зробив спробу вихопити у мене револьвер, але не встиг, і, відчувши під ребрами дулу пістолета, мудро вирішив змінити поведінку. Праворуч проносилися будівлі в стилі ар-деко, ліворуч – набережна Бомбея, освітлена низкою вуличних ліхтарів, вигнута аркою. Автомобіль котив з дорогою вгору, на пагорб. Сам зупинив авто на неосвітленій дорозі. З одного боку стояв багатоквартирний будинок, занурений у сон, з іншого тягнулася огорожа, заплетена ліанами. «Час виходити», – оголосив він, і я вивів нашого бранця на тротуар. Схожий Гюль упізнав місце. «Висячі сади?» – здивувався він. «Дуже близько», – запевнив Сем. «Мені і подобається ця назва». У його голосі забраніли нотки погрози. Сподіваємося, що заради вашого блага вона не стане пророцтвом, А тепер трішки прогуляймося. На дорозі не було нікого, навіть бродячих псів. І Сем повів нас до якоїсь ділянки, огородженої залізними гратами. Брама була замкнена, замок обмотаний ланцюгом, що становило меншу перешкоду, ніж можна було б припустити, оскільки сама огорожа сягала лише футів з за заввишки. Сем перестрибнув, і я помахав Гюль-Могамеду револьвером, заухочуючи зробити те саме. За лічені хвилини ми були вже в глибині ділянки, сховані від допитливих очей за ширмою дерев. Лице моє овіяв легенький вітерець із запахом солі. Сем пройшов далі, і урешті зупинився біля краю урвища. Мерехтіння місячного світла на траві змінилося мертвою чорнотою, і за нею зяяла порожнеча Аравійського моря. «Досить далеко», – вирішив він. Побачивши урвище, Гюль Могамед стривожився. «Чого ви хочете від мене?» – голос його стишився до шепоту. Сем кивнув мені. Прошант Мухерджі», – сказав я. «Яку справу ви з ним мали?» Гюль Могамед закліпав очима. «Хто?» Я поглянув на Сема, той стенув плечима. «Будь ласка, не розігруйте перед нами без невинного», – вів я далі. «Ви зустрічалися з ним в одному будинку в Калькутті, і нам відомо, що ви його вбили». Гюль тряхнув головою. «Не знаю, про що ви. Я не зустрічався з людиною з таким іменем і тим паче не вбивав нікого. Хто ви взагалі такий а... Шант?» «Мухерджі», – повторив я, – «теолог Шива Сабха, людина, чия смерть розпалила в Калькутті вогонь насильства». Я нічого не знаю про. Сем не витримав. Слухайте, він зробив крок до Гюльмохамеда і схопив його за краватку, тоді підтягнув ближче до краю урвища і збив з них. Гюльмохамед приземлився так, що голова й плечі зависли над прірвою, але Сем не випускав краватку. А тепер розкажіть моєму приятелю від те, що він хоче знати, або матимете нагоду ближче роздивитись скелі там унизу. У місячному світлі заблищали краплинки поту на обличчі Гюль Могамеда. «Так кажу вам, я не знаю нікого на прізвище Мухерджі!» «Будинок, – сказав я, – місце в Бачбаджі, Бадж яке ви відвідали кілька днів тому. Те місце ви пам'ятаєте?» Гюль Могамед нічого не відповів. Сем підняв його на ноги і, як і до того тримаючи за кроватку, підштовхнув ще ближче до краю. Це сприяло покращенню пам'яті. «Добре», – вигукнув Гюль Могамед. «Пригадую, і що?» «Мухерджі знайшли мертвим у тому будинку», – пояснив я. «Я просто жив за вами до цього місця. Ваш поплічник накинувся на мене, а ви тим часом убили мухерджі». «Поплічник? Ви про що? Я нікого не вбивав. Це не те, що?» Сем підштовхнув його ще трохи. «Стривайте!» – закричав Гюль Могамед. Він важко дихав, сорочка була мокрою від поту. «Ви все неправильно зрозуміли!» Сам відтягнув його від урвища, штовхнув до найближчого валуна і силоміць змусив сісти. То що ж сталося? Гюль Могамед звів дух і важко ковтнув. Я був у Калькутті на запрошення знайомого, чоловіка, з яким я познайомився тут, у Бомбеї. Він сказав, що в Калькутті є один джентльмен, потенційний благодійник на прізвище Юсуф, і що він хоче зі мною познайомитись. Заявив, що цей Юсуф зацікавлений у тому, щоб пожертвувати партії солідну суму. Він зробив вдих. Я запропонував, щоб він зустрівся з нашими людьми в Калькутті, але джентльмен пояснив, що Юсуф не бажає, аби в Калькутті дізналися про його пожертвування. Говорити він погоджується тільки зі мною, тож я поїхав, щоб зустрітися з ним. І? І мій знайомий мусив відвести мене до цього Юсуфа, але останньої миті відмовився, пояснивши, що Юсуф наполягає на зустрічі віч на віч. Мені це не сподобалося, але я все одно поїхав. Проте щось було не так. Життя політика допомагає розвинути нюх на такі речі. Передмістя, де буцімто мешкав Юсуф, здавалося дуже простим. Навряд чи в такому оселилась би заможна людина. Але люди бувають ексцентричними, тож я продовжив йти. Підозри мої зросли, коли я зрозумів, що то не мусульманська територія. На кожному кроці висів шафрановий прапор, але я йшов далі і дістався брами цього чоловіка». Тільки там я зупинився. На землі перед дверима я побачив зблякли ранголі. голі. Такі малюють жінки для пуджі. Це не міг бути дім мусульманина, ще й готового пожертвувати гроші на нашу справу. Я звірив адресу, але будинок був указаний саме цей. Я ганявся за примарою. «І що ви зробили?» – запитав Сем. «Я пішов, повернувся до Брусу, де зупинився. Спробував зв'язатися зі знайомим у готелі, але мені сказали, що він виїхав. Наступного дня почалося пекло, і я першим же потягом повернувся до Бомбе». Гюль Могамед сховав обличчя в долонях. «А тепер ви намагаєтесь повісити на мене вбивство індуївського філософа». Сем змахнув пістолетом. «Не брешіть нам, ми знаємо, що його вбили ви». Гюль похитав головою. «Не знаю, хто ви, але я кажу правду. Нащо мені їхати в Калькутту і убивати людину, яку я ніколи в житті не зустрічав? А якщо я й хотів би його вбити, гадаєте, я достатньо дурний, щоб зробити це власноруч?» Сем повернувся до мене, і думки його можна було прочитати на обличчі. «Гюль має рацію. Дійсно, мене нокаутували на вулиці, тож я, власне, не бачив, щоб Гюль Могамед заходив усередину?» А ваш приятель, було моє запитання, який улаштував вам зустріч, як його звали? Я б волів не казати, це людина, для якої приватність понад усе. Сем знову схопив його за комір і потяг до прірви. Ми тут не в забавки граємось, гримнув він, що сили смикнувши Гюль Могамеда так, що з-під черевиків того посипався пил. Айрані, видихнув Гюль Могамед, Сайрус, айрані. Розкажіть про нього. Я не дуже добре його знаю. Він комерсант, парсий з Янгону, приїхав до Бомбея кілька місяців тому. «Опишіть його», – попросив я. «Високий, бритоголовий, виділяється з натовпу». Опис схожий на людину, з якою він зустрічався в готелі «Лотос» того дня, коли вбили мухерджі. «А ви опісля? Розмовляли з ним?» «Ні, кажу ж, що його не було в готелі, коли я телефонував». Сем підвів його до волуна і примусив сісти. «Почекайте тут», – наказав він і відтяг мене вбік. Пістолет він тримав, направленим на Гюль -Мухамеда. «Що думаєш?» «Бреше», – виснував я. Сем стояв із безпристрасним обличчям, замислившись про щось. «Я не певен». «Може, Доусон помиляється?» – запротестував я. «І Гюль працює на відділ Н?» «Сумніваюся», – не погодився Сем, – «відділуен відомо, що ми в місті. Якщо він їхній агент, вони б прислали когось зустріти його на вокзалі». «І що тепер?» «Не знаю, чесно», – відповів він. «Але заарештувати його ми не можемо. Він має тут більший вплив, ніж ми». «Вірити в це не хотілося. То просто відпустимо його?» Сем повернувся до Гюль -Мухамеда. «Як знайти цього Айрані?» – поцікавився він. Гюль Могамеда питання здивувало. «Мене ви знайшли, то й його знайдете». «Угу, пожартуйте тут». «Ну, спробуйте в готелі Тадж, він винаймав там номер». Сем кивнув. «От і добре. Не сумніваюся, що ви втомилися після такої довгої подорожі. Пропоную підвезти вас додому». 40 Сем Ми висадили Гюль Могамеда на Кемпс Корнер. Якось незручно було після допиту довозити людину додому, та ще й трохи соромно, поза ми не знали місце і доводилося покладатись на його вказівки. Та хай там що, він міг утішатися думкою, що ми не взяли з нього плату за проїзд, хоча грошенята нам би зараз сталися в пригоді. Ми лишили його на порозі дому, посміхнувшись на прощання та застерігши, що коли він хоч комусь прохопиться про події цього вечора, ми завітаємо ще раз, і той візит закінчиться не так полюбовно. Ми з Суреном сіли в авто і поїхали до стоянки біля вокзалу повертати запозичений транспортний засіб. Сержант мовчав. Більшу частину останніх трьох днів він провів за переслідуванням Гюль а тепер, коли ми його впіймали, не мали іншого вибору, як відпустити. Але зараз не час жаліти себе. «Вище носа», – підбадьорив я його. Ми мчали безлюдними освітленими ліхтарями вулицями. Сурен зважив відповідь, ніби кожне слово було тягарем. Увесь цей час мене рятувала надія, що коли ми схопимо Гюль Могамеда, я зможу довести свою невинність. Тепер усе це здається наївним. Дурниці, не погодився я. Завтра почнемо шукати його приятеля гайрані. Сурен не відволікаючись, дивився вперед. Сумніваюся, що це щось змінить. Якщо ми не зможемо пов'язати Гюль Могамеда із цією справою, які у нас шанси, що пощастити з комерсантом Парсом? Можливо, він узагалі не має до цього відношення. Парси найбільш законослухняні люди в усій імперії, коли ти востанє чув, щоб парс хоча б насмітив, не кажучи вже про вбивство? Я не втримався і розреготався. Скільки разів тобі казати, що нікого не можна назвати абсолютно невинним ані парсів, ані навіть твого святого Магадму Ганді, що сидить у тюремній камері, ми знайдемо винуватця, навіть якщо я загину. Сподіваємося, що до цього не дійде». «Добре. Схоже, до нього повернулася певна доля оптимізму. Отже, кажеш, що завтра передусім починаємо шукати Сайруса Айрані?» «Це другим пунктом», – виправив я. «Передусім, я мушу зателефонувати міс Грант». Він покосився на мене. «Маєш звітувати їй щоранку? Вона дуже піклується про твоє благополуччя». «Навряд чи», – зітхнув я. Попросив її допомогти нам із готівкою. Попросив гроші у леді. Так не годиться. А вже ж він має рацію. Але вибір у мене невеликий. Як ти вже помітив, сказав я, до готелю я повернутися не можу. Та й готівки у нас майже немає. І якщо тобі не спаде на думку щось краще, нам доведеться покладатись на милість міс Грант. Де ти сьогодні спатимеш? Гарне запитання. Провести ніч на долівці Суренової кімнати в далекій Бенгалії так само безглуздо, як і повертатися до готелю «Ватсонс». Плітки просагиба, що спав у закладі під патронатом індійців, привернуть небажану увагу. Щось знайду. Ми закотили автомобільне стоянку повзошелешеного дурвана, який не демонстрував жодних ознак, що завважив відсутність авто. Чолов'яга явно не знав, як реагувати». Його робота – запобігати крадіжці речей на своїй зміні. Ніхто ніколи не інструктував його, як діяти, коли вкрадену власність повертають. Бити на сполох тепер усе одно, що замикати двері в стайні, не лише коли коня вкрали, а коли він узяв участь у перегонах, виграв національний приз і повернувся живий і здоровий. Урешті-решт він вирішив не робити нічого. Ми з Суреном розсталися за кілька хвилин, він пішов до готелю «Далека Бенгалія», а я... Ну, це ще подивимось. Ти впевнений, що з тобою все буде добре? – непокоївся він, як та квочка. Я ветеран у Західного фронту, не кажучи вже про те, що колишній опійний наркоман. Я знаходив, де подрімати і в набагато небезпечніших місцях, ніж Південний Бомбей, ще й умудрявся добряче виспатись. Побачимось знову біля брами, завтра вранці, рівно о 9. Я провів його поглядом, а сам повернув у напрямку доків. На брукованій вулиці, де доків іще не було видно, а їхня присутність відчувалась завдяки запахам гнилої риби та дизельних випарів, я знайшов те, що шукав. Ряд напівзруйнованих будівель з однаковими порепаними та розтрісканими цегляними фасадами та написаними вручну синьо-білими вивісками над входом. Вивіска над найменшою, яка була і найближчою до мене, була така – ночівля для пенджабських моряків. Споруда поряд неї була такою ж старою і мала схожу вивіску, яка пропонувала прихисток моряками з гарви. І так далі поіменна перекличка громад моряків з Індії – з Конкану, Гоа, окремий будинок для мусульман, байдуже якої етнічної приналежності, бенгальських ласкарів і тамілів. На подвір'ях стояли грубками матроси, курили, грали в покер і якусь місцеву гру, заливали в горло самогон золов'яних кухлів і справляли вигляд людей, які не звикли мати вільний час і гроші в кишенях. Трохи осторонь від інших стояла ночівля для європейських моряків. Тут за малі гроші можна було отримати матрац на ніч і каву вранці, і ніхто не докучав би запитаннями. Не ріц, але й не заболочені окопи на марні. Тож скаржитись мені не було на що. Я увійшов до погано освітленої рецепції, де за конторкою хропів рудобородий чоловік, кремезний як ведмідь. Я нахилився і розбудив його якомога ніжніше, посмикавши за солідну руку. Він схропнув, повільно розплющив очі, наче цей учинок вимагав суттєвих зусиль на межі з геркулесовими, і пустив вітри. «Так, потрібне ліжко», – сказав я. Чоловік оглянув мене із завзятістю лінивця. «Не бачив тебе тут раніше. Новенький?» «Щойно приступив», – пояснив я. «Перший раз у місті». Інформації було явно більше, ніж потрібно, із формальностями ми покінчили, і він підсунув мені через конторку розгорнену книжку і ручку на засмальцьованому шнурку. «Заповне», – кинув він. «Плата піврупії за ніч». Я вигадав ім'я і судно, на якому буцімто приплив, додав нерозбірливу кривулю підпису і заплатив за дві ночі. Ведмідь забрав книжку, навіть не глянувши, і поклав гроші в побиту касову скриньку. Койка в третій кімнаті на третьому поверсі. 41. Сурендранат Банероджік для бенгальця Бомбей менш звичний, ніж Англія. Ми провели з англійцями 150 років. Достатньо, щоб звикнути до їхньої ексцентричності, накрохмалених комірців і того, що вони чомусь віддають перевагу хортам і коням, а не людям. Наші ж брати і сестри Гуджараті та Маратхі, основна частина індійського населення цього прекрасного міста, інше. Річ у тім, що бенгальці, об'єднані релігією та певними віддаленими родинними зв'язками, ніколи не довірятимуть індійцю, який обирає роті, а не рис, овочі і рибу. Утім, важко звинувачувати цих небенгальців, зважаючи на мізерні дари Аравійського моря, порівняно з різноманіттям риби в нашій бенгальській затоці. Узяти улюблену місцеву рибу – морського ляща. Вона пласка, потворна і на смак не витримує порівняння з нашою красуною гильзою або шляхетною роху. Ба більше, це я можу заявити як поціновувач крикету, відчуваю справедливість у тому, що морського ляща тут називають бомбейською качкою. Тож для мене було справжнім полегшенням повернутися нарешті до далекої Бенгалії та побачити, що кухня й досі відчинена, і там заправляє ще тинистий, трохи схожий на бандита, хлопець у лунгі та жилеті на ім'я Бхонтуда. Загалом таку особу, багато м'язів, мало мізків, я вважав би не бенгальським бенгальцем, але тут, далеко від дому, сама можливість перекинутися рідним словом з іншою душею заспокоювала. «Да-да», – звернувся він до мене, насипаючи на таріль щедру порцію махерджолу. «Ви пізно повернулися. Сподобалось місто?» Знайомий аромат викликав спогади про страви моєї матері, яких я не куштував уже дуже давно. «Працював», – пояснив я. «Працювали о такій годині? То ким же ви трудитеся?» І я негайно пошкодував про ностальгію за бенгальською розмовою. «Що таке ви робите?» – повторив він, що так пізно працюєте. Нічого такого в запитанні не було. Зазвичай я б вигадав щось переконливе, але тепер, працюючи під прикриттям, я не мав вибору. Мусив дотримуватись своєї історії. Поміркував над абсурдністю ситуації, коли правду можна замінити брехнею, а от одну брехню іншою – ні. Працюю в поштовій службі. га — закивав він. — Мій кузен Бала з Коннагару також листоноша. Як і ви, він починає розносити листи дуже рано, але потім спить цілий день. Я вибачився, переніс таріль на стіл кутку і сів. Знявши з риби зелений челі, я відділив шматочок м'якоті, яка набула гірчичного кольору, зачерпнув рис і став їсти. Хоча Сем і запевняв мене в протилежному, я сумнівався, що ми спроможемося хоча б наблизитись до Айрані, не кажучи вже про те, щоб розпитати його, чи це не він посилав Гюль Могамеда до будинку в Баджбаджі, а якщо він, то навіщо? Усе це здавалось мені безглуздим, і якщо я сам не міг пояснити, то чи є надія, що в судді вийде краще, коли я висуну це як доказ того, що не я скоїв убивство. Отак я сидів у їдальні бомбейського готелю, повільно смакуючи страву своєї батьківщини, і правда пробиралася в мою душу, як зимовий холод. Я не зможу довести свою невинуватість. Буде суд, мене визнають винним і повісять. Я сказав сам собі, що не боюся смерті. Але одна річ, померти, виконуючи свій обов'язок, маючи перед собою велику мету, а інша – бути повішеним за злочин, якого я до того ж і не скоював. То буде ганебна і марна смерть. Я відсунув тарілі, зажурившись від такої думки. На плечі ніби гора навалилась, голова моя пішла обертом. Уся впевненість, яка була досі в моєму житті, рухнула й розсипалася на порох. На очі навернулися сльози, народжені хвилею жалю до себе, і я відчув, як по щоці стікає перша зрадницька сльоза. Такі емоції не є доречними. Що сказав би батько, якби побачив мене в такому безславному відчаї? Я сердито змахнув сльозу і опанував себе. Якщо така моя доля, хай так і буде. Я зустріну її гідно. У світі є й гірші речі. 42. Семвінтгем Я підтягнув тонку ковдру до підборіддя, щоб не тремтіти. Рік тому мене так трусило, коли я відмовився від опію, але сьогодні вранці виною була стара добра ранкова прохолода. У Бомбеї не було морозно, як і в Калькутті, де іноді лазня здавалася прохолодною, але на світанку тут віяв вітер з моря, від чого закладало ніс та пульсував біль у скронях. Я прокинувся під цвірінькання пташок майна та зубодробильний храп моряків. У кімнаті смерділо тютюном, затхлим потом і меланхолійною млявістю, яка переслідує моряків торговельного флоту на березі. Викинуті в чужу країну, вони перетворювались на людей, позбавлених рутини і цілі, до того ж мали забагато часу, щоб поміркувати про своє розбите надрузки швидкоплинне життя, втрачене кохання та принесені в жертву можливості. У певному сенсі вони не дуже відрізнялися від поліціянтів. Сніданок подавали в облізлій їдальні, і складався він із філіжанки кави та печива, яким можна було б укріпити корпус Титаніка. Але кава була міцною і, що важливіше, гарячою, і після 30 секунд крижаного душу з відра здавалася райською насолодою. Коли я вийшов і рушив у бік головної дороги, кремезний хлопець з рудою бородою і досі сидів за конторкою. Початок ранку – найкращий час у будь-якому тропічному місті. Повітря ще не нагрілося, громадяни ще надто сонні, щоб створювати проблеми, і світло якесь, особливо напівпрозоре і сповнює свіжістю, усиляє надію, яка зазвичай триває до першого спілкування з іншою людиною. У моєму випадку це перше спілкування відбулося з покоївкою Енні Анджу у кабінці поштового відділення на Кав Параєт. «Мадам спить. Восьма ранку, Анжу», – завважив я. «Чи не могла б ти її збудити? Вона просила, щоб я телефонував будь-якої години». «Мені вона не наказувала будити її, коли телефонують». «Справа термінова. Мадам лишила вам повідомлення», – мовила дівчина, як той суддя, що дарує приреченому промінчик надій. «Могла б із цього почати?» «Що? Просто прочитай повідомлення». Мадам сказала, щоб ви зв'язалися з Оораві Скола, і вона прочитала адресу в Малабаргіл. Мадам домовилася про те, що ви просили. Вас чекають в будь-який час до півдня. Я попросив її продиктувати по буквах, і, позаяк нічого ліпшого не знайшлося, записав ім'я з адресою на долоні та з полегшенням зітхнув. Щось іще? – зухвало поцікавилася Анджу. Власне, так, відповів я. Боюсь, мені дійсно потрібно поговорити з мем Сагиб. Анжу нарешті здалася і пішла кликати хазяйку. На лінії почулося клацання і нарешті пролунав голос Енні. Семе? Вибач, що довелося тебе будити. Хіба Анжу не передала тобі інформацію? Передала. Сподіваюся, голос у мене був заспокійливий. Я тобі дуже за це вдячний, але є ще одне... На іншому кінці лінії запала тиша. «Ти знаєш, я б не просив про дрібницю». Коли вона заговорила, тон то її не був роздратованим, попри мої очікування. Я щойно взяла газету «Ім'я Сурена на першій шпальті». Пишуть, що його розшукують за замах на вбивство високопоставленого поліціянта. Я мимоволі відсахнувся. «Що?» Сурендранат Банерджії, сержант імперської поліції, служив на Лал Базар. Розшукується через напад в Аліпурі. Сема, це не ні, це неправда. Він у цьому не замішаний. Та якщо ми хочемо довести це, то мушу знову просити тебе про послугу. Потрібно, щоб ти зв'язалася з людиною на ім'я Доусон. Мусиш поїхати і зустрітися з ним особисто. Зателефонуй його секретарці у Форт Вір'єм. Скажи, хто ти, і що маєш повідомлення для нього від спільного друга, тож мусиш негайно з ним зустрітися. Він усе зрозуміє. Коли зустрінетесь, перекажи, що я підозрюю, що його телефон прослуховується. Попроси інший номер, і нехай назве час, коли ми можемо поговорити. Зрозуміла? Так. І вона повторила деталі. Я продиктував їй номер телефону у Форт-Вір'ємі. І ще «Е -ні», промовив я. Дякую. Сурен чекав на мене біля брами, відбиваючись від продавця арахісу натренованим похмурим поглядом. «Щось ти раненько», – завважив я. Сурен пошкрябав підборіддя. «Не спиться». «Проблем не мав? Посеред ночі ніхто не навідувався?» «На щастя, ні». Я подумав, чи не дати йому газету, яку купив дорогою, але вирішив, що це трохи зачекає. То було бомбейське видання Times of India, але історія все одно була на шпальті. Спроба теракту в Калькутті. Поранено високопоставленого поліціянта. Підозрюваний, оголошений в розшук, зараз може перебувати у Бомбеї. Там і ім'я його було: сержант Сурендранат Банерджі. Ба більше його ще й правильно написали. За інших обставин, він би це оцінив. Не вистачало лише портрета. Маленька милість, але суттєва. Це означало, що в нас ще лишилася певна свобода пересування, і все одно йому небезпечно повертатися до готелю. «Якщо поліція підозрює, що ти в Бомбеї, – сказав я, – рано чи пізно вони тебе вистежать. І я не сумніваюся, що бенгальський готель – один із перших у списку місць, де варто шукати втікача-бенгальця». «Краще тобі переїхати». «І куди?» «Щось знайдемо», – запевнив я. «Ти снідав?» – він похитав головою. «Нічого в горло не лізло». «Тоді спочатку перекус», – оголосив я. «У нас попереду важкий день, і я не хочу, щоб ти був дратівливим». Він невесело розсміявся. «Здивований, що ми можемо дозволити собі сніданок». Двадцять хвилин потому ми сиділи під навісом у сонній кав'ярні поблизу набережної. «Мусиш дещо побачити», – сказав я, спостерігаючи, як Сурен колупає на тарелі жирний омлет. Він підняв очі і вдивився в моє обличчя. «Що таке?» – я передав йому газету. Із гарних новин, – завважив я, поки він читав, – те, що Таггард досі живий, принаймні лишався живим на момент друку. «А ще той факт, що ти приїхав під чужим іменем, і в газеті немає твого портрета. Якщо розіграємо все правильно, зможемо їх перехитрити». Він поклав газету на стіл. «Наскільки це їх затримає? Ми не маємо ані грошей, ані місця для ночівлі, ані жодного припущення». «Це не зовсім так», – не погодився я. «Припущення ми маємо. Мусимо знайти того айрані. Що ж до грошей?» – Ені все влаштувала. Поговорила з одним типом, своїм приятелем, на ім'я... Я прочитав розмазані чорнильні літери на долоні. Мураві чи щось таке. Він погодився позичити нам певну суму. Дуже мило, з її боку, та якби я був людиною азартною, то побився б об заклад, що цей кола фунта-колодча не вартий. Хто знає, що він захоче від неї взамін? Сорен підвів голову. «Скільки ти вже в Індії?» Я не второпав до чого тут це, але підіграв. Ну, плюс-мінус п'ять років. П'ять років? Саме так, підтвердив я. І якщо ти вирішив улаштувати мені вечірку, то я б не... Я тут думав, перебив він мене, що за п'ять років ти так і не навчився правильно вимовляти індійські імена, чи хоча б розрізняти стать. Цей твій тип, О, раві Скола, жінка. Я відкинувся на спинку стільця. «Ти дуже жорстокий до мене. За п'ять років я ще не зустрічав людини навіть із віддалено схожим іменем». «Так ім'я дійсно незвичне», – гмикнув він, – «але воно явно парське, як і айрані». «О, це вже цікаво. Збіг?» – Сурен стенув плечима. «У світі не так уже й багато парсів, і більшість із них мешкають у Бомбеї. Що ти про них знаєш?» «Ну, більше запаресічного англійця, мабуть, але не набагато». Мені здалося, що він зітхнув. «Схоже, я ніколи не зрозумію британців», – промовив він. «Ви хизуєтесь своїм невіглаством, як почесним знаком. Ну, дуже важливо бути в чомусь обізнаним». «Парси», – заговорив Сурен, ніби розпочинаючи урок історії, «прибули до Індії кілька століть тому з Персії, тікаючи від мусульман, які завоювали їхні рідні землі». Вони – послідовники пророка Заратуштри, якого ви, британці, називаєте Заратустрою. Легенда розповідає, що їх прихистив цар Гуджарат. Відтоді вони процвітали, і хоч їх самих не побільшало, а от багатства приросло. Вони міцно тримаються одне одного, але ті, кого я зустрічав, були дуже милими людьми. Як захопливо покивав я, є ще щось, що мені варто знати? Ну і їжа в них непогана. «О будь-якому разі», – заявив я, – «міст чи місіс Кола чекатиме на нас у себе вдома до опівдня». «Яка адреса?» – я простягнув долоню. «Десь у малабар -гіл. гадаю, це десь поблизу того місця, де ми прогулювалися з Гюль Могамедом». «Тоді вона заможна. Малабар-Гіл місце виняткове, лише для британців вищого класу та індійських мільйонерів». Починаю відчувати до неї тепло, промовив я, помахавши офіціанту, щоб він приніс і ще чаю. Може, попросимо в неї трохи більше грошей? 43. Сурендранат Банерджі. Ми знайшли таксі, цього разу справжнє, із сумлінним водієм на початку Квін-роуд, і сам назвав адресу міс Кола. Я тут подумав, сказав Сем, коли таксі рушило вздовж набережної, чи не розпитати нам цю жінку кола про Сайруса Айрані. Може вона його зустрічала? Це має сенс. Він парс, вона парсянка, а ти сказав, що вони тримаються разом? Таке, можливо, погодився я. «Але як ти пропонуєш ставити такі запитання? Ми ж не можемо постукати у її двері, попросити грошей і почати розпитування. Мусимо вигадати якусь історію, яка б пояснила хто ми, і як нас закинуло в Бомбей без грошей і навіть без сорочок на зміну». Я попросив її пояснити, що я її приятель із Калькутти, якого пограбували в дорозі. «А я», – запитав він, – «що ти попросив сказати про мене?» Сем почухав потилицю. А про тебе я не згадував. Не згадував про мене? Ти ж утікач, не забув? Подумав, що краще тебе не вплутувати. І що тепер? Я почекаю назовні, ховаючись у кущах? Ні, просто потрібно вигадати нову історію. Будинок стояв у кінці звивистої, залитої сонцем під'їзної доріжки, яку ніби прорубали серед первозданих джунглів. Бунгало стояло в затишній ізоляції, незаймане і свіжопобілене мляво спочивало між зеленими моріжками, як сатрап на шовкових подушках. Сем заплатив водію і попросив почекати в кінці доріжки. Ми покрокували гравієм до дверей, темних і широких, як обідній стіл. Над ними висів золотистий фаравахар, символ бородатого бога парсів, агури мазди, із сонячним диском і розпростертими крилами. Я вказав на нього Сему, коли той натиснув на латунний дзвінок. «Придумав якийсь новий план?» – запитав я. «Ми завжди можемо сказати правду?» – відповів він. «Це мудро?» – «Може й ні». Двері відчинив сивоволосий слуга у фраку та краватці. Немає більш невідповідного видовища, нічого, що більше свідчило б про наше моральне поневолення, ніж індієць у парадному європейському костюмі. І немає іншої причини його надягти, як потішити чутливість своїх хазяїв. Капітан Віндгем до місіс Кола, а це мій колега містер Дей, представився сим. Дворецький залишився безпристрасним. Маєте візитівку, сер? Знаєте, здається, забув у готелі. Але на нас чекають. Ми друзі міс Грант із Калькутти. Чоловік, попри всю свою суворість, трохи пом'якшився. Його упередженість можна було зрозуміти. Я хоч поголився, все же нагадував Докера. — Прошу сюди, джентльмени, — сказав він, додавши останнє слово після невеличкої паузи. «Ми пройшли за ним через прохолодний білий передпокій, ніби витисени із того самого мармуру, що й таджмахал, вітальні з двома шкіряними канапами обабіч шовкового персидського килима. Слуга відчув явне полегшення, доставивши нас до цієї добре вмебльованої камери так, що ми нічого не пошкодили і не поцупили. Якщо ви не заперечуєте проти того, щоб почекати, я повідомлю мій про ваше прибуття». Промовив він і вийшов, зачинивши за собою двері. Сем одразу пройшов до канапи, мене ж потягнуло до вікон та виду на моріжки і дерева за ними. «Гарне місце», – похвалив Сем. «А дворецького ти чув?» Він сказав «Міс Кола, гідна мільйонерка Сурене, де ще таку знайдеш?» «Точно», – підхопив я. «А якщо тобі вдасться умовити на шлюб міс Грант, то ми можемо подвійне весілля зіграти». Край розмові поклав звук кроків із передпокою. Двері відчинилися, і в хмарі парфумів увійшла вельми вражаюча жінка. Визначити її вік мені було важко, адже я не добре знаюся на таких речах, але шкіра її була гладенькою, як у дівчини, та світлою, як у європейки. Проте очі, подібні, і світлокарі, були явно індійськими, а волосся коротко підстрижене на космополітичний манер – Явно змусило б звести не одну брову в Калькутті. Сем часто звинувачував мене в тому, що варто мені побачити привабливу дівчину, як я втрачаю голову, та вона зачарувала саме його. Може, це має якийсь зв'язок із тим, що вона була в штанях? Я ще ніколи не бачив індійської дівчини в штанях, і не сумніваюся, що Сем теж. Навіть британські леді в Калькутті вдягали їх лише, коли каталися верхи на своїх гладких конячках на Майдані. Мене вона не помітила, принаймні спочатку, і повернула одразу до канапи, на якій сидів Сем. «Капітани Віндгеме», – запитала вона, просяявши усмішкою, – «Енні багато про вас розповідала». Ця новина шокувала Сема не менше, ніж мене. Якщо міськола вже знає, хто ми, це ставить під сумнів правдоподібність будь-якої вигаданої історії про те, що ми тут буцімто у справах поштової служби. «Справді», – відгукнувся він, – «сподіваюсь лише добре». Міскола елегантно ухилилася від відповіді. «Ви не такий, як я собі уявляла. Вона повернулася до мене, оскільки я підійшов до канапи. А ви, певне, сержант Сурендранат Банерджі. Жодна людина з такою світлою шкірою ще не вимовляла моє ім'я належним чином, не кажучи вже про жінку в штанях. Я зібрався був відповісти, але завважив газету на столику поруч неї. Невже «Таймс»? Вона вже прочитала? Бачила статтю з моїм іменем великими літерами? Де мене називали втікачим? Мене це так приголомшило, що я ледь спромігся пробиркотити щось на кшталт підтвердження. «Енні казала, що ви людина небалакуча. Чи можу я запропонувати вам обом освіжитися? Чай або німбу пані?» На жаль, ще дуже рано для міцніших напоїв. Може, вона ще не прочитала статтю? Більшість жінок не мають звички запрошувати чоловіків до свого будинку і пропонувати освіжаючі напої, якщо один із них утікач. Але ж більшість жінок і не носить штани, як ораві з кола. Не Неочікуючи відповіді, вона взяла зі столика скляний дзвоник, тихенько подзвонила і обернулася до Сема. «Енні повідомила, що вам потрібні гроші, нібито вас пограбували в потягу. Це звучить дуже надумано». «Невже?» – вона покосилася на нього. «Оближте, капітане, двоє досвідчених поліціянтів і дозволили позбавити себе усього майна в потягу? Це смішно». «Правда, трохи складніша», – визнав Сем. Двері за її спиною трохи прочинилися, і всередину прослизнула служниця так тихо, ніби була зроблена з чогось ефемерного. Як і Дворецькій, вона була індіанкою, але вбраною в однострій європейської покоївки чорна сукня з білим оздобленням, чорні панчохи й черевики. Чаю, промовила місько. Сем відмовився і вибрав солодкий лаймовий сік, і я, затнувшись, погодився. Дівчина кивнула і випливла з кімнати непомітно, як шепіт. «Ви сказали, – продовжила міськола, – що правда трохи складніша? – Довга історія, – відмахнувся Сем. Вона осяяла його усмішкою такою щирою, що я задумався, навіщо ми витрачаємо стільки часу на допити підозрюваних, коли одна єдина усмішка такої жінки здатна розв'язати найупертіші язики? – Не сумніваюся. Вона нахилилася, підняла зі столика газетою і обмахнулася, наче віялом. «Я не маю невідкладних справ, капітане, і обожнюю гарні історії. Якщо вам стане легше, вважайте це відсотками на позику, яку попросила для вас Енні». Сем обернувся до мене із широко розплющеними очима, ніби я мав хоч якусь ідею, що говорити. У відповіді я просто знизав плечима. Він хитро посміхнувся і звернувся до мій Мабуть, пояснювати слід Сурену – це радше його справа, не моя. Мені не дуже хотілося вдаватися в ганебні деталі, але вибору не було, окрім як повідати певну правду. «Я так розумію, ви прочитали статтю в газеті», – почав я. Вона усміхнулась. «Я – ні, але Енні переказала по телефону, заявила, що ви не винні, і я це зрозуміла, щойно вас побачила». Я не знав радіти чи ображатися. Так і є, погодився я. Я не маю жодного стосунку до нападу. А решта історії. Я зробив вибір на користь відредагованого стислого викладу, достатнього для того, щоб надати їй актуальну інформацію, але не згадуючи такі дрібниці, як мій арешт і подальшу втечу від правосуддя. Декілька днів тому в Калькутті було вбито чоловіка, повів я. Доволі відому особу, і це вбивство спричинило в місті хвилю насильства. Наше розслідування дозволило нам припустити, що злочинець утік до Бомбея, тож ми прилетіли сюди на військовому транспортному літаку. І так квапилися, що забули прихопити гроші? У мене спалахнули щоки. У запалі про деякі речі можна й забути, пояснив Сем. Оскільки ми працюємо під прикриттям, то просто прийти в банк і зняти гроші не можемо. Вона підняла обтяжену прикрасами руку, торкнулася вуст кінчиками двох наманікюрених пальчиків і всміхнулася. Як цікаво, і хто ж той убивця, якого ви переслідуєте? Тут пролунав ледь чутний стук, і знову ввійшла покоївка, цього разу з трьома високими келихами на срібній таці, яку й поставила на столик поруч із хазяйкою. Міскола підняла один келих. Зомні він укрився краплинками конденсату, які злилися в тоненькі струмочки, коли вона піднесла напій до вуст. Служниця запропонувала Сему другий келих і нарешті простягнула мені – я й з вдячністю зробив ковток солодкого напою, вгамувавши спрагу, яку досі навіть не відчував. Міс Кола почекала, доки покоївка вийде, тоді повторила своє запитання. «Ну, джентльмени, на кого ж ви полюєте?» Сем кашлянув. «Розумієте, міс Кола? Прошу, називайте мене Оравіс». «Розумієте, Оравіс, ми не вільні розголошувати такі речі». Міскола скривилася в такій гримасі, яку можуть дозволити собі тільки діти або дуже багаті жінки. «Але ви можете нам допомогти», – продовжив Сем. «Справді?» – просяяла вона. А «Ви з Парсів, чи не так?» Його слова викликали усмішку Міскола. «Вельми проникливий висновок, капітане. Небагато англійців за межами Бомбея знають про Парсів». «Не такий уже й проникливий», – завважив він буденним тоном. Може, ім'я ваше й незвичне, але явно парсіанське. До того ж, на ваших дверях висить фаравахар. Кажуть, що поверхневі знання річ небезпечна, але у випадку із Семом я переконався, що все навпаки. Цей чоловік мав хист перетворити дещі цю істини на золотий самородок. І справді, міскола мало не заплескала в долоні від радості, так її потішило, що Сем знає про її народ. А всю цю інформацію він набув за останні півгодини. Власне, на цьому вона і вичерпувалася. «Що ви хочете знати?» Вона так і світилася. «В одній розмові спливло ім'я, не підозрюваного, а просто того, хто міг би допомогти в нашому розслідуванні», пояснив він. «Цей чоловік, як ми зрозуміли, не так давно переїхав сюди з Бірми. І він парс, як і ви». «Ясно?» кивнула вона. «І що за ім'я?» «Сайрус Айрані», – відповів Сем. «Він зупинився в готелі «Тадж». Ви його знаєте?» Міскола потягнулася за склянкою і зробила колток. «Я знаю про нього. Очевидно, комерсант. Перевезення, торгівля або щось на кшталт того. Приїхав до міста кілька місяців тому». Не можу сказати, що я з ним зустрічалася, хоча це доволі дивно. Перше, що робить парс, приїхавши до Бомбея, це йде до наших старійшин, може, заходить до храму вогню, але наскільки мені відомо, айраній нічого такого не робив. Може, він відмовився від свого віросповідання, припустив я. Міськолене рішуче кивнула. Таке цілком може бути. А робить він ось що. Заграє до міських вельмож, пригощає вином та обідами комерсантів і політиків. Є ідеї чому? Усе як завжди, гадаю. Підмастити, отримати дозвіл на ТЕСЕ. Якщо ви хочете щось зробити в Бомбеї, мусите мати на своєму боці потрібного чиновника чи політика. На мою думку, виснував Сем, ми мусимо нанести містеру Айрані візит. «І що робитимемо?» – запитав я. «Чи не здадуться йому підозрілими двоє сумнівних джентльменів із поштової служби?» «То я правда, але я можу видати себе за місцевого ділка. Скажу, що мені дав його ім'я певний брокер. І поставлю кілька запитань. Перевіримо, що в нього за принципи. Побачимо, що то за людина?» Оравіс Кола розсміялася. «У такому вбранні? Вибачте, капітане, але в теперішньому вашому стані сумніваюся, що вас впустять у вестибюль, таджу. Радше викличуть поліцію, а зважаючи на скрутне становище сержанта Баннерджі, я б вам цього не радила». Сем пошкрябав підборіття. «А якщо в контору?» «Матимете ті самі наслідки. Вона зробила ще один ковток і поставила келих на стіл». Лишається одне. Ми йдемо до крамниць, купуємо вам обом пристойний одяг, і дозволю собі припустити, шукаємо, де вам зупинитися. Сем почав протестувати, але міскола його перервала. Немає сенсу сперечатися, капітане, ваша ситуація мені зрозуміла. Ви не можете дозволити собі наробити ще більше помилок. 44. Сем Віндгем Контора Айрані, якщо вірити консьєржу готеля Тадж, була в Бекбеї за 15 хвилин ходьби. Коли ми туди дісталися, була вже майже перша по обіді. Поза як міс кола наполягала, щоб я прийняв душ і поголився, після чого супроводила нас із Суреном до непримітного торгівельного закладу на Брідж-Кенді, щоб придбати одяг, у якому нас менш ймовірно викинуть із готелю високого класу чи заарештують за бродяжництво. Абсурдність ситуації не залишилася поза увагою Сурена. Жінка купує йому одяг, а сам він змушений рятувати своє життя. Втім, його втішало те, що все це дозволяло йому триматися хоч на крок далі від шибениці. Міскола виявилася вельми наполегливою особою, як справжня невпинна природна сила чи якийсь кліщ. Це вже залежить від того, як поглянути і заявила, що супроводжуватиме нас до контори Айрані, пояснивши це тим, що тільки Парсу пізнає Парса, до того ж ми скористалися її авто і були вбрані в її одяг, поза як саме вона його купила. Дуже скоро ми опинилися в глухому куті, де дебати з цього приводу були вже марними, тож я вирішив дозволити їй діяти на свій розсуд. Урешті-решт відступити не означає програти. Та все одно, коли автомобіль Міскола зупинився в затінку Бадіана, чиє спотворене коріння значно пошкодило бетонний тротуар, я наказав їм обом лишитися з водієм, доки я сходжу і її розпитаю, а я рані. Сурен послухався. Міскола – ні. Контора розташувалася на третьому поверсі п'ятиповерхової будівлі, в дальньому кінці коридору, і піднятися туди можна було допотопним ліфтом або сходами, на яких тхнуло застарілою сечею. Ми з міськола вибрали сходи. І наполохав мене не стільки стан ліфта, скільки здоров'я сухотного ліфтера, який сидів у середині, кашляючи в пожовтілу хустку. До того ж, мені б не завадили фізичні вправи. Двері до контори Айрані являли собою тоненьку дерев'яну панель зі вставкою з матового або ж просто брудного скла. Я постукав, від чого двері заходили ходором, і повернув ручку. Якщо двері можна було назвати кволими, то до жінки за ними цей термін навряд чи можна було застосувати. Вона була низенькою, темношкірою, у квітчастій блузці і такою ж кремезною, як і стіл, за яким сиділа на шиї в неї висів тоненький золотий хрестик на ще тоншому золотому ланцюжку. Погляду на неї був радше здивованим, ніж привітним. Ніби до компанії Irony Trading LTD відвідувачі заходили нечасто. "Чим можу вам допомогти?" запитала вона. "Ми шукаємо містера Айрані", відповів я. "Боюся, сьогодні його тут немає?" Прикро, але не так уже й неочікувано. Гюль Могамед повернувся з Калькутти тільки вночі. Навіть якщо Айрані вирушив потягом раніше, все одно він у місті зовсім недовго. «Ми домовлялися про зустріч», – капризно втрутилася Оравіс. «Він сказав нам бути тут оперші. Вам відомо, о котрій годині він збирається прийти?» Секретарка влаштувала справжній спектакль, перевіряючи записи у великогабаритному записнику, де, схоже, не було жодних нотаток. Тоді й посмикала себе замочку вуха. «Не думаю, що він взагалі й сьогодні буде. Ви впевнені, що зустріч призначена саме на сьогодні?» «Однозначно», – відгукнулась місць кола з розчаруванням у голосі. «А завтра», – запитав я, – «він прийде?» Вона перегорнула сторінку щоденника, радше для більшого ефекту, бо навряд чи розраховувала знайти там відповідь, тоді підняла на нас винуватий погляд, ніби відсутність містера Айрані була виключно її провиною. Боюся, наразі нічого не можу сказати. Якщо ви залишите мені свою візитівку, я спробую з ним зв'язатися і передати повідомлення. Я подякував, і ми пішли. На останок мій кола ще раз продемонструвала своє розчарування, але запевнила секретарку, що та, звісно, ні в чому не винна. «Ви впевнені, що не хочете лишити в візитівку?» – запитала жінка. «Цілком», – сказав я, похитавши головою. – «Звернуся зі своєю справою до когось іншого». Сурен притулився до баньяна і курив. Помітивши нас, він відкинув недопалок і поквапився до нас. Уперше, за цей тиждень на його обличчі був вираз безпідставного оптимізму, колись вельми йому притаманного, і він нагадав мені цуценя, ще не знайоме з чоботом людини та загальною примхливістю світу. Тільки Богу відомо чому. Його й досі розшукували, і крім нового одягу та можливості відпочити на свіжих простирадлах, похвалитися нам не було чим. Але до нього повернулася надія. Він простягнув розкриту пачку сигарет. Ну як? Його тут немає, повідомив я, взявши сигарету. Але ж ми на це й не сподівалися. Поговорили з його секретаркою, міськола піднесла свою запальничку, спалахнув вогник. Вона сказала, коли на нього чекають, поцікавився Сурен. Вона не знає, я запалив сигарету і затягнувся. Доведеться спробувати тач. І що скажемо, комерсант, який хоче укласти угоду, просто так не поткнеться до готелю шукати потрібну людину? За його спиною Оравіс випустила в повітря блакитний дим. Має існувати інший спосіб. Ми полишили позаду метушню Бекбею і знову покотили до усамітненого серед зелені бунгало скола на Малабаргіл. Вона провела нас до Вітальні і вибачилась. Маю зробити телефонний дзвінок. Доки ми їхали, вона виклала свій план. Її приятель, комерсант на ім'я Джагангір Пантакі, сьогодні влаштовував одну зі своїх регулярних вечірок на іпподромі. То була невеличка космополітична подія, лише кілька сотень представників бомбейського вищого класу. І вона, на її думку, цілком могла переконати його запросити айрані. З її слів, виходило, що коли чоловік шукає можливості влаштувати справи в Бомбеї, запрошення на вечірку до Пантаки квиток до вищих щаблів. Він не зможе відмовитись, пояснила вона. Там будуть усі, від губернатора і політиків до комерсантів, навіть один чи два магараджі та декілька письменників, запрошених для надійності. Великі й славні полюбляють оточувати себе культурними людьми. Це дозволяє їм почуватися покровителями мистецтва. А письменники, здивувався я, яка їм від того користь. Усе просто, відмахнулася вона, вони приходять за безкоштовною випивкою. Після дзвінка вона повернулася із широкою усмішкою на обличчі та джином із тоніком у руці. «Я поговорила з Джигангіром», – звітувала вона. «Він погодився відправити посильного до номера Айрані в Тадж і передати запрошення на сьогоднішній вечір». «Я наголосила, щоб дуже важливо, щоб Айрані погодився, тож хлопець мусить дочекатися відповіді. Вам я теж дістала запрошення». «І як саме ви це йому пояснили?» Оравіс розсміялася. Не хвилюйтеся. Я не казала, що ви з поліції. Просто повідомила, що ви приятелі моєї подруги з іншого міста і палаєте бажанням зустрітися з містером Айрані, щоб обговорити можливі перевезення. Схоже, ваш містер Пантакі напрочуд поступливий? Він дуже милий, просяяла вона. Такого, як от Джагангіра, не часто зустрінеш. Людина з розумом, доброю душею і грошима в банківському сейфі. «Можливо, одного дня мені доведеться вийти за нього». Вона обернулася до Сурена. «Боюся, для вас я запрошення не маю. Сподіваюся, ви не проти?» Сурен сприйняв це з гідністю. «Прошу, не засмучуйтесь. Оскільки мене розшукують, то наразі краще, мабуть, зменшити кількість відвіданих раутів». «А знаєш, Сурене, – промовив я, – ти отримав чудову можливість». Він обдарував мене тим своїм поглядом, якого має, коли боїться почути від мене щось таке, що змусить його гарувати за двох. І що це за можливість? Якщо ти не їдеш на бал Попелюшко, то ніщо не завадить тобі нанести коротенький таємний візит до контори Айрані. Великого ентузіазму у Сурена мої слова не викликали. Хочеш, щоб до мого списку додали злом і проникнення? Це якось вплине на загальний стан речей? Твоя правда, погодився він, повісити мене можна лише один раз. А якщо ти знайдеш те, що дозволить установити зв'язок між айрані та смертю мухерджі, то тебе взагалі не повісять. Ну, от і домовились, підсумувала Горавіс. Капітане, ви супроводжуватимете мене сьогодні до клубу Торф, після чого, сурене, я поверну авто до вас. Попросите водія зачекати, доки оглядатимете контор в «Навіщо ви все це робите?» – було моє запитання. «Що роблю?» «Усе це – допомагаєте нам, позичаєте гроші і надаєте прихисток замість того, щоб викинути нас на вулицю». Ораві Скола всміхнулася. Дівчина мусить чимось займатися, капітане. А ви з сержантом Банерджі такі непересічні персонажі, яких уже давно не траплялося на моєму шляху. Я лишив Сурена на милість кола і пішов до передпокою телефонувати Енні. На цей раз слухавку взяла вона, а не Анджу. Енні, це я. До мене приходили з поліції семе, шукали Сурена. «Цікаво, чому поліція підозрює, що Енні може знати про місце перебування Сурена. Може, хтось бачив її машину на Примчанд-Борал-Стріт тієї ночі, коли ми поїхали з Калькутти?» «Що ти їм сказала?» «Сказала, що не бачила його і що газети пишуть, ніби він у Бомбеї. Вони й про тебе питали. Казали, що вчора ти не прийшов на роботу і що можеш допомагати втікачеві». На що я відповіла, що ти, мабуть, відлежуєшся десь із похміллям? Дуже мило з твого боку, похвалив я, і з Доусоном зв'язатися вдалося. Зрештою, так. Його секретарка, міс Брейтвейт, то іще цербер, але коли вона зрозуміла, що мова йде про тебе, швиденько все владнала. То ти зустрічалася з Доусоном? Ні, я зустрічалася з міс Брейтвейт. Твій приятель Доусон вирішив, що дві жінки, що зустрілися пообідати на Парк-стріт, викликатимуть менше підозри, ніж ми з ним. І? І вона передала для тебе новий номер телефону. Форт Вільям 437. Я знову записав інформацію на долоні. Дякую, Ені, Не дякую, що познайомила з міс кола. Її допомога більш, ніж щедра. Тож тобі вдалося причарувати її та отримати трохи готівки? Сумніваюся, що справа в чарах. Схоже, вона зраділа, що може допомогти. До речі, звідки в неї стільки грошей? Її батько займався діамантами, а вона єдина спадкоємиця. Я подумала, що вона саме та людина, до якої можна звернутися, сказала Енні. Вона добра жінка. Як і ти, додав я. Якби не ти, Сурен зараз відпочивав би в тюремній камері, чекав на дату страти. Коли все це скінчиться, обіцяю, не роби обіцянок, Семе, особливо під тиском обставин. Просто роби, що потрібно, і повертайся додому із Суреном. Я завершив дзвінок, почекав трохи, і попросив оператора з'єднати з номером, який дала Енні. Доусун відповів після першого ж гудка «Віндгеме?» «Саме так. Розкажіть, що сталося?» За кілька годин після того, як я вам телефонував із Ватсонс, біля готелю зупинилося двійко автомобілів з вашими бомбейськими приятелями. Я ледве встиг утекти. А дайте лінію прослуховують? Не уявляю, як іще вони могли дізнатися, що я там. Припускаю, могли поставити жучки в готелі Ватсонс, але це мало ймовірно. Тоді їм довелося б прослуховувати безліч дзвінків, щоб отримати якусь корисну інформацію. Тож найпевніше це ваша лінія. «Де ви зараз?» «Це не має значення», – відповів я. «Абанерджі? У безпеці». «Ви зустрілися з Гюль -Мухамедом? «Так, результати були непереконливими». Він помовчав. «То що ви пропонуєте тепер?» «Мусимо трохи покопати», – пояснив я. Гюль згадував чоловіка на ім'я Сайрус Айрані з Янгону. Займається перевезеннями та торгівлею. Сурен вважає, що бачив його з Гюль-Могамедом того дня, коли вбили Мухарджі. Це ім'я нічого вам не говорить. Айрані, замислився Доусон. Айрані, не скажу, що пригадую когось із таким прізвищем. Можете попитати, чи поговорити зі своїми людьми з Янгону? У нього характерна статура, і Сурен вважає, що це колишній військовий. Подивлюся, що можна зробити. Скільки часу вам потрібно? Офіційно Бірма інша країна, сказав він, може день. Я зателефоную ввечері.